Tudják időhöz türelem kell Időhöz türelem Időhöz türelem Időhöz türelem kell Ma 2018. január 29-e hétfő van, ma van a napja annak, hogy hosszú idő után is, találkozunk a nagyon messzire jött ember keretében, Bólbőlnak neki részére átmeg át, az Antikvárium vadlokál kurójában, valahol az Egyzsébet téren, ha eltalálnak oda. akváriumok volt lokál. Este fél nyolctól Bakáccsal, Filipovval önökkel és velem. Csak találunk egy témát, aztán két hét múlva, négy hét múlva, hat hét múlva, nyolc hét múlva, hogy talán tíz hét múlva, vagy tizenegy hét múlva zárjuk a sort. Két? Ma 2018. január 29-e héső van, 5 perc múlott reggel 7 óra. Ez a Kéfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala járás műsora. Ének, kenyér, hogy jó magas legyél. Elvileg, aztán majd kiderül, hogy gyakorlatilag is, fél nyolctól Siffer 8 nyolctól Gulyás Gergelyel, fél kilenctől Szigetvári Viktorral, kilenctől Spirk Józseffel, hogy utána eztán egyszer csak azt mondja, hogy elég. Talán borult téged, ez még nem egészen derült ki, de lehet, hogy derült téged. Három-négy fok nincs ideg. Ez legábbis ahhoz képest, hogy január 29-e hétfő van. Két számon érnek el, és hogyha elmesélik azt, hogy mi az, ami önöket foglalkoztatja, az nem lesz ellenemre, majd aztán lesz, ami lesz. 061, 0999, 061, 4, 8, 9, 061, 4-es, 8-as 9-es, 0 es 9-es 9-es, visant hűröm az ingen, lente. valamit 06, 367 7 még egyszer 0367 16. Műsorát, ahol a német szilárdféle nemzetbiztonsági bizottságos bejátszás után valamelyik vendége azt mondta, hogy a tanú című filmre emlékezteti az egész történet, és, és már korábban is beúrod, de most még határozottabban ugrott be nekem az a rész, hogy amikor német szilárd a sajtótájékoztatón elmondja, hogy nem csak szél Bernadett, de remélem, jól mondom, Molnár Csaba is Zsolt nem, de biztonsági kockázatot jelent akkor nekem. Bocsánat, akkor e, német Zsolt is nem biztonsági kockázatot jelent Molnár akkor, nekem a, akkor nekem a tanúból az a rész úrott bele mikor a tárgyalás végén a tángúlyásnak hívják a karaktert azt mondja, hogy Pelikán is besugó volt, és akkor a Pelikán föláll akkor azt mondja, hogy tám virágjelvtárs is besugó spitzli volt, vagy bástyajelvtárs is spitzli volt, úgyhogy... És akkor lehet látni azt, hogy bástyajelvtárs a túloldalon megéri igen, ezt. Ha, hogy értem, hogy hallom, nem értem, hogy értem, hogy igen, hallom. Jó, itt, áll, itt, itt álljunk meg egy pillanatra. Uh, ugye új hetet kezdünk, ennek a nagy menetelésnek az elején vagyunk, de annyira nem lesz hosszú, és a végén majd el kell tudni dönteni, hogy hogyan tovább pont. Azt kérdezem öntől, amit magamtól is kérdeztem reggel, és csak valami homályos választ tudtam adni, segítsen nekem, hogy valójában önnek mi baja van? Hát mi a baj ezzel az egészszel, amiről reggelenként, időnként beszélünk, és ami egészen más, mint amikor valaki azt mondja, hogy a születésnapon volt, rengetegen fölköszöntettek, nagyon jól éreztem magam. Most a Ügyről, hogy nem nem a közönzet. Az... Tehát, tehát mi, mi, tehát hogy mondjam, ugye ha az ember elmegy egy pszichiáterhez vagy pszichológushoz, előbb-utóbb az illető arra kéri az embert, hogy mondja meg konkrétan, tehát hogy, hogy, hogy nem, nem jó a kedve, meg rossz a gyomra, ezek mind-mind rendben vannak, vagy nincsenek rendben, de konkretizáljuk. Tehát, hogy mi a kő a cipőben, vagy mik a kövek a cipőben, vagy mik azok a tompa fájások, amit az akárhol érez. Én azt gondolom, hogy ezt egészen precízen, tehát meg tudom, vagy igyekszem majd megfogalmazni, hogy e, e, egyrészt a, és most ha nagyon elmények általának, akkor szóljon rám, egyrészt a Moldova féle gondoltam-gondoltam, de ezt nem gondoltam verzió, tehát, hogy az ember szembesül ezzel, szembesül azzal, és amikor ezt még múlják, és még múlják, ez az egyik tragikus megélés, a másik pedig az, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ez abszurd, tarthatatlan, vicc, nem értem honnan hát öre, hozzá ö, ö, ö, a bátorságot. Öre kell, értem. hogy szóljak, öre kell, hogy szóljak, mert elvileg értem, de tegnap hosszú idő után találkoztam a lányommal, ami nem volt egy hosszú találkozó, elsősorban azért, mert... Azt éreztem, hogy ha csak nem megyünk el valahova, amire egyikünknek se volt ideje, akkor nem fogunk tudni eléggé egymásra hangolódni, de én nagyon igyekeztem ráhangolódni, és annyiban ez sikerült is, hogy azt tökéletesen eltaláltam, hogy ami engem foglalkoztat, abból őt semmi se foglalkoztatja, és ez engem nagyon foglalkoztat, tudja? Az, hogy őt mennyire foglalkoztatja, az, hogy az apját mi foglalkoztatja, azt nem tudom, de ma már vagyok annyira... Hát erre nem tudom, mi a szó jó szó, mert ha azt mondom, hogy empatikus, ez nem igaz, mert ez nem az empátia. Tehát tudok annyira függetleníteni magamtól, hogy elkezdjek figyelni valakire, akit egészen más dolog foglalkoztatnak, mint engem, és nem kárhoztatom amiatt. Hogy őt nem azok a dolgok foglalkoztatják, amit en, ami, amelyek engem. Tehát azt be kell, hogy lássa, vagy nem kell, hogy belássa, de akkor le kell, hogy írja, hogy adott esetben nem a saját farka körül pörög, eh, amit természetesen nem a szó szexuális vagy anatómiai értelmében írtam le, mert azt, amit elmondott, azt én is el tudtam volna mondani a lányomnak, de azért sem mondtam el, mert tudtam, hogy ő nem ebben az életben él, mármint amiben én, és ahogy beszélgettünk, abból kivilágult, hogy én ezt teljesen jól érzékeltem, így aztán azt, amiről ön beszélt, azt nagyjából egy perc tíz alatt tudtuk és én próbáltam figyelni arra, amit ő mondott, ami egészen más világ volt, miközben ő is itt élt tőlem pár kilométerre. Az én lányom nem sokkal idősebb, mint az öné. Azt gondolom, hogy ilyenről én vele el se kezdek. Sa... Azt gondolom, sajnos beszélni, mert én is azt látom. Mert De látja, ez egy nagyon fontos dolog. Bennem most nincs... területen nem volt sajnos. Bennem, bennem van sajnos, mert amikor egy ilyen korú Gyerek, mert nekem gyerek, meg önnek is gyerek a gyereke, akár meddig is. Egy ilyenkorú gyerekben e, e, nem annyi közéleti érdeklődés, mint amennyi bennem van, de valamennyi közéleti érdeklődést se nagyon látok, akkor, akkor aggódom... Jó, de és... ön, ön mire jut a saját közéleti érdeklődésével? ez is igaz, de akkor ez meg most tudsz, hogy nem, nem, nem, nem, biztos, hogy van a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik dolog, és én most önt nem úgy bírálom, hogy közben én tudnám, hogy mi a megoldás, de reggel, amikor ide leültem, akkor egyebek közt ilyen gondolatok jártak a fejemben. Értem, nem, igen, Tehát itt ülne Gulyás Gergely, de erről van szó, tehát itt ülne Gulyás Gergely, és azt mondta, hogy oké, mondja meg, kedves P, mi a baja nekem, magának velem vagy velünk, és, és, és ott valahol dűlőre kéne tudni jutni? Az, hogy szemreben és nélkül mantráznak olyan dolgokat, ami ami Törénkben... Én ezt értem, de hogyha egy lendkerekes autóról van szó, és én az ön apja, és ön sírna, ami a lendkerekes autó ott teker vagy ott teper a falnál, akkor én semmi más nem csinálnék, mint megfognám ezt az autót, el megfordítanám, és akkor más irányba mennék. A kérdés az, hogy vajon ön nem kontraproduktívan e teper ott a falnál a, a, a, a német szilárd kapcsán, miközben az az egy dolog tényleg olyan, amilyen, de vajon az is még számos társa elegendő ahhoz... Minden dolog ilyen. Az abban, hogy minden. Amerre most nézek. Akkor más kérdezek, a, akkor más Jó, de akkor utolsó kérdés. Azt kérdezem, hogy ez hogyan tudja olyan mértékben elvonni az élet egyéb dolgairól a figyelmét, hogy valójában, ha beszélgetünk, akkor zömében erről beszélgetünk, és nem az életnek azon dolgairól, amelyek egyébként szintén nem biztos, hogy csak szépet produkálnak, de egészen más vonatkozásúak, mint ez. E Ná nálam ez ilyen csomagokban jön, nem lovagolok ér ezen egész nap, valószínűleg hallok valami hírekben, rádióban, bárhol, és akkor ez így... Jó, csak gondolkodjon el azon, amiről beszélgettünk, és azért mondom, hogy gondolkodjon el, mert én reggel eleve ezen gondolkodtam. 061 489 0999 egy bármilyen témában. A mély buvá, A mély buvá, A mély buvá. Én képes vagyok arra, hogy időnként azáltal szakítom ki magamat megszokott környezetemből, hogy eldöntöm, hogy a barátnőmet elviszem arra a filmre, amire nagyon szeretnénk elmenni, és független attól, hogy Magánélet és hosszas felforgások miatt Néha nálunk, nálam alszunk Néha nála alszunk Nem, alak, nem lakunk egy helyen Nem vagyok összeköltözve És hát én a Svábhegyen lakom Ő szuglóban most ehhez képest, hogy a filmet, amit meg akartunk nézni, adták számtalan helyen. Én lefogaltam egy jegyet, pontosan a kettőt, a Szerelmesek padján, ami az is volt nagyon jó, mert ott nem ért le a lába és így aztán azt mondta, hogy ritka kellemetlen volt. De ráadásul én ezt a három óriás plakát Ebbing határában című filmet szerettem volna megnézni, és ehelyett ezt a Pol filmre sikölt jegyet nem a Pólus Centerbe, ami tőlem vagy 15 kilométerre van, és valójában, mire rájöttünk mind a ketten a hogy hát a Ridley Scottnak nem a legjobb filmjét látjuk, valójában előbb föl kellett ocsúdnunk, hogy miért kellett nekünk elmenni 15 kilométerre egy olyan moziba, ahol egy olyan filmet nézünk, amit egyáltalán nem akartunk megnézni. Én nem hálítom önöknek, hogy ez az egyetlen módszer Ahhoz, hogy az ember felébredjen, de legalább elgondolkodik rajta Ha azt kínézzük, hogy van -e ennek a történtnek tanulság Az így egyet a világán semmi Legfeljebb annyi, hogy aztán következő nap Azaz vasárnap délben megnéztük ezt a filmet Ezt a három óriás plakátot Ami egyébként nem egy olyan rossz film A világ köldök. Csak az életváltozatosság erre szerettem volna egy példát mondani. 06 és 06 7 7 ne hagyjanak engem itt Petrezseimet árulni. Bármi ami foglalkoztatja őket, hát honnan tudjam, hogy mi foglalkoztatja őket? Annyira sok dolog van a világban, miért fosztanak meg. A mai A 061 ol 9 nulla és nulla a harm hat hét hét egy egy hat egy jó reget jó reggelt, kivánafialaul pár dolgot az előttem szólóhoz csak annyit hogy hát, szerintem ezekben a nagyon sűrőn lakott közösségekben nagyon nagyon nehéz <tos> olyan köz termületett találni is sűrű lakott közösségekben. Hát, egy falura gondolok. Tehát mondjuk én például, ahol lakom. Igen? Ott uh, van egy utcácska, ahol nagyon-nagyon rossz a közút, egy ilyen megyünk végig nyáron, is tudatos módon porol. Itt most télen tele van kátyúval, bugdácsolunk az autóinkkal, van közöttük, ami 10 milliós, van az enyém, ami 200 ezer forintos, de nem is ez a lényeg. Uh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a közút állapot Vajon, föl, tehát, hogy nem ez borzolja annyira a többi ott lakókedélyét, és gondolkodom, hogy felmérni, hogy kéne valahogy, hogy, hogy lehet itt valami közösséget csinálni. Például ebben az ügyben, ami biztos, hogy mindenkit érint, de hogy mozduljunk meg, mert az önkormányzat, tehát csináljunk valamit, mert az önkormányzat nem fog csinálni semmit és hogy ezt hogy kéne elindítani szóval hogy ilyen közösségek ezen a szinten amikor annyira besűrösödnek, hogy nem egy kis utcában nem találjuk meg azt a pár lakót akivel össze tudnánk egy közös ügyben fogni hanem, hanem ugye egy nagyon sűrű utcában meg nem is ismerjük egymást azt árulja so, nekem hogy ott ahol maga lakik ott egyébként az utcák állapota átlagosan jobb mint ez külterületen lakom én ezt értem, értem tehát a belterületi utcák nyilván jobb és ez egy vannak, nagy ha út? Nyitom. Hát rajta egy 12 tonnás kukáskocsi, de egyébként nem, nem igazán mondani. Ha, ha nem járnak. fognának össze azok, akik egyébként ezen közlekednek, akkor ön azt gondol, hogy az idők végezeti olyan lenne az állapot, mint most? Így van, pontosan. Nagyon jó megfogalmazta, erről van szó, és mivel... Mennyire borzasztó az út? Hát körülbelül ilyen tízzel lehet most 15-tel menni rajta. Milyen Kár hosszú él... szakaszon? Nem hosszú, mert 3-400 méteről beszélünk. Uh -huh. És kikerülni De... nem lehet, tehát óhatatlanul csak ezen nem. tud közlekedni. Nem, mert olyan sarasak az autóink is ennél fogva a tél időszakban, hogy bármerre menne az ember, ott még rosszabb lenne. Tehát igazából egy múrvás útra beszélünk, ami már több, meg van fotozva, meg nem tudom, járt ilyen úton. Hogy ne jártam volna, csak nem mindig. Az, a, az az utca, ahol <sginstant> én Ön lakom... Nem, de az az utca, ahol én lakom, az úgy vezet keresztül a hegyen, hogy egyáltalán nincsen neki alapja, mert hogy, euh, a, a, a, a, a, az azt megcsinálni, és így aztán például időnként kialakítanak egy ilyen, egy ilyen murvás vagy köves szílt neki, ahol betöltik a, a ja. az árok részét, mondván, hogy abban nem menjen bel az autó, amit a természet kb. két hét vagy három hét alatt megoldva, mert amikor jön egy nagyobb eső, akkor az összes követ onnan kimossa, és a a helyzet úgy, ismét ugyanolyan, mint amilyen volt. Szerintem ott, ahol én lakom, ennél jobb utat nem lehet építeni, ott ez van, osz jó napot. Az, amiről ön beszél, hogy az ott lévő embereknek valamilyen módon, vagy a közlekedőknek össze kéne fogni, ezt ön hogyan képzeli? Hát most az jutott eszembe, hogy három vagy négy szomszéddal már így összeültünk beszélgetni. Egyébként ez ritka szerintem az utcában, hogy az emberek összejönnek, összehívják egymást. Vagy lehet, hogy én éltem meg eddig ritkának, de most megtörtént, hogy engem is uh, megkerestek, hogy gyertek, üljünk össze. Beszélgettünk el uh, sok mindenről, és persze ez is felmerült. Na, és most tovább gondolva az egészet, hogy hogy kéne ezt csinálni, uh, gondoltam, hogy az összes lakót meg kéne valahogy szondázni, hogy, hogy ne fecsérejük a saját erőinket. Mi lenne arra, a mert mert megoldás? Hát nem tudom, hogy röplapot bedobni. Na, nem, nem, nem, az, az úttal, az út kéne vele csinálni. Ja. Hát én azt gondolom, mivel az anyagi lehetőség az, ami, ami elég igazságtalanul elosztott, ezért, hogy talán, mert föl kéne mérni valahogy, hogy tudunk olyan ön, ön, önmagunk által elvégezhető feladatot találni, ami előkészítheti az aszfaltozásra mondjuk, ami mondjuk egy olyan elfogadott és normális alapot hozna létre, a, ezt az utat. Tehát, hogy előkészíteni, és akkor aztán felmérni, hogy mennyibe került, és akkor oda már persze pénzt bele kell tenni, nem De tudom. most arról beszél, hogy ezt saját maguknak kéne megoldani, mert más nem fogja? Hát én ezt gondolom, igen. És ennek Egy körülbelül mondom, mennyi lehet a költsége, körülbelül? Hát ez az, amit nem tudok. És, és, és hogy egyáltalán most elkezdjem ezt fölmérni, tegyek erőfeszítést, hogy én ezt fölmérem, körbejárom, Miközben a többieket abszolút nem érdekli, szóval, így nem szeretném. Ha elmenne a városházára, akkor mit mondanának, magának, hogy Nincs város az ügyközség. Csak... A két tök mindegy, ez a szóátvitérdemében mondtam. Akkor mond... mondhatom, hogy tanács. A dolognak az a lényege, hogy aki Jó, ezt önkormányzatilag értenem, kezeli, az mit, monda, az mit mondaná erre, hogyha felmenne hozzá a lépcsőkön? A, a, azt, hogy viszünk oda egy ilyen vadag és majd szétszerítjük a gödrökbe, ennyit mondanak. Mert ezt azért megteszik, ugyanis ugye nem mondhatják azt, hogy semmit nem akarunk csinálni vele. Viszont ö, azt is mondhatják, hogy amennyiben megcsináltuk ezt az utat, ezen így magam gondolkodtam, persze nem biztos, hogy így van, hogy akkor a kukásautó viszont ö, azt el kéne. Tehát azt, azt valahogy ö, meg kéne oldani, hogy el is bírja ezt a kukásautót, aminek a szemeteiteket azért, azért el elszállítjuk onnan. Már pedig egy ilyen út, nem tudom, hogy ha mi csináljuk, meddig bírná azt, hogy egy ilyen monstrum járkál rajta. Hát ezt is etetően Na, úgyhogy eléggé. És most a visszatérvezelére, amiért be telefonáltam, hogy hogy nincsenek, amikor érti, tehát ha pár ember van, azt még úgy könnyen össze lehet talán boronálni, én azt gondolom. De amikor ilyen sűrűn lakottak vagyunk, és már annyira sűrűn, hogy nem is ismerjük egymást, mert ugye nem beszél a azt mondom, hogy, hogy nem, ebben a sűrűn lakott városi környezetben megfőleg az emberek nem ismerik, már a 34. szomszédot, is, és nem hogy nem beszélgetnek, nem köszönnek egymásnak, hanem elmennek egymás mellett. Akkor hogyan alakítunk, vagy ugyan akarunk Közös szemléletet egyáltalán megtalálni, ami mostam ezt a vakak állapotot, közállapotot. Jó, erre csak egyetlen történetet tudok önnek mondani. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Tegnap, ez egyetlen milyen történet lesz. Tegnap mentem haza a lányommal való találkozó után, és egy szomszéd, aki talán az első lakik, de biztos, hogy nem ott, ahol én, azon a szinten dohányzott. Ebből valószínűleg az következik, hogy otthon nem dohányozhat, tehát dohányzott, és a kutyája, Akit az utolsó pillanatban vettem észre az ajtó előtt, az konkrétan az ajtóban állt. Mi szoktunk egymásnak köszönni, ennél sokkal többet nem. E és hát a kutya az nagyjából úgy állt ott, mintha egyébként ki lenne tömve. Tehát, hogyha a, nem, az élet az már réges-rége volna belőle, e és mondta nekem az illető, nem volt kicsit morbid, nagyon morbid volt, azt mondta, a kutya nem fog arrébb menni, sajnos. Ezt külön emlékszem rá, hogy sajnos, mert a sajnos ugye az nem lehetett egyértelműen eldönteni, de az nagy valószínűleg a kutyának az életkorára, a sükettségére, a mozgásszerveinek az állapotára utalt, uh, nagyon jó mondat volt. Este volt, voltunk egymásra 12 méterre, az arcát nem láttam, mire azt mondtam az illetőnek, kapás volt, tehát nem gondolkodtam rajta sokat, hogy szívesen kikerülöm. És a szó fizikai értelmében vagy kikerültem, vagy átléptem a kutyán. Ez csak egy reakció arra, amit mondod, de nem érdemi, csak a szomszédokkal való hát érdemi vagy érdemtelen együttműködésre, tett utalás. Egy telefon még belefér, örülnék, ha valaki telefonálna bármilyen témában. 061 489 és 06 egy. Figyelek, ha van miről. kell hívnom a siffert, is, hogy ne húzzák az ütőt. 061 Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Lett volna ez a Orti Miklósnak a emlékére egy, Igen. egy megemlékezés, és nem lett, mert hogy... De, tudom, hogy nem fehér, meg feketten semmi se, de hát azért most valaki vagy érdemes arra, hogy értei misét mondjanak, hogy megemlékezzenek, vagy nem, tüggetlen, hogy most holokausz emléknap van, vagy nem. Oké, rendben van, én szívesen beszélgetek önnel erről, hiszen elég sokat olvastam róla, de az a kérdésem, hogy hol fogjuk meg? Hát nagyon nehéz, mert ugye történelmi személyiség... De most várják egy el kéne dönteni, hogy maga az az esemény, amiben a belvárosi templomban lett volna, az mihez kötődik? Ön tudja? A, mikor a Igen, mikor a születési... de hát az, az nem most van. Ja, akkor, akkor nem tudom. De a halála sincsen most. A liturgiai nem... naptárban találtak neki ott helyet, és hát a liturgiai naptárban nem szerepelt az, hogy az pont a holokauszt emléknap. De hát azért, ha már kiválasztok egy napot, csak utána kellett volna nézni. Hogy... Ez egy olyan kérdés, ahol a part szakad. Ha valami, akkor ez például alapvetően fontos. Csak kérdés az, hogy amikor én például október 6-án bejövök ide, és mondjuk Kamcsatkáról jövök haza, nem áll magyar újságot olvasni, evidense, hogy nekem október 6-án elsőre az aradi vértanúk kell, hogy eszembe jussanak. Én erről most egy szavazást fogok rendezni. Még egyszer. Kamcsatkáról jövök haza. de bármi más is lehetne, de most maradjunk az aradivértanuknál. Eleve úgy kell leülnöm, vagy nem? Nem szeretnék további részleteket hozzáfűzni, mert az olyan hangulat kell tülen, amit nem tennék. De maradhatunk egyébként ennél a konkrét példánál is, hogy egyébként önök közül hány olyan ember volt, aki január 27-éről tudta az, hogy ez a holokausz emléknap. 061 48 099 és 06 36 ennél a példánál jobb, mint az aradivértanok. Oszti Zoltánnak muszáj lett volna -e tudnia azt, hogy azon a napon egyébként az, azon a napon, amikor ez a horti megemlékezés lett volna, az a nap, az a Holokauszt emléknap. 061 099 Nagyjából kettő percet tudok erre adni, mert fel kell hívnom a Schiffert. Ha nem telefonálnak, az azt jelenti, hogy ez önöket nem érdekli. A kérdés világos. Eltekintettünk az aradi vértanoktól, mert ez egy álságos kérdés lett volna. A plébánosnak, aki ezt szervezte, keresztény értelműségiek, szövetséget, talán elnézést, a tévednék, most papír nélkül beszélek, Kellett volna -e tudnia, vagy sem? 061 489 099 -9 és egy. 7 óra 30, 23 van. Jó reggelt! Jó reggelt! Tudnia kellett volna, igen, utána kellett volna nézni. Köszönöm! 061 489 és egy hat legalább három szavazatnak kéne lennie, mert akkor az valamilyen módon legalább, de az se sok. Jó reggelt! Jó reggelt, nem kellett volna tudnia. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Tudnia kellett volna, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt kívánok, adatközlemények között tudnia kellett volna. Jó reggelt kívánok, tudnia kellett volna. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, tudni kellett volna, mert bármelyik Jó reggelt, kívánok Jó igen, tudni a kellett volna Köszönöm. Most már három szavazat kell, és meg lesz a tíz 061-489-0999-0636771161 Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt Tudnia kellett volna. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem kellett volna kell, tudnia. Leadom a szavazatomat, szerintem se kellett volna tudnia. Az a dolog lényege, ami utána történt. Köszönöm szépen, hogy telefonáltak, és nem akartam az idegeiket borzolni azzal, amit én szavaztam, de meglátjuk, hogy Siffer András rávehető-e arra. Jó reggelt. De akkor most hagyjuk abba, hogy legyen ez főség abba, hogy nem Jó reggat lehet? Sifar András van a vonalban nekem közéleti mérgezésem lesz pénteken délutára egész egyszerűen csak a működésemből kifolyólag, tehát ez nem egy extra dolog, és nagyjából amikor visszülök hétfőre, két nap kellene ahhoz, hogy kiszellőzön a fejem, de ez kevés, ez az én bajom, ezt meg kell oldanom. Valójában amikor ma reggel ide bejöttem, ugye beszélgetek veled, aztán beszélgetek a Gulyással, beszélgetek a Szigetvárival, a Spilk Józsefvel. tehát minden esetben nekem valójában egy értelmes fiú vagyok. ért ha több témáról van szó, akkor több témában, ha egy témáról van szó, egy témában. kb. 0-30-ban el kell tudni mondanom, hogy mi bajom van, és azt a másiknak értenie kell, mert egyébként az egész e, egy ilyen ködös izévé válik. És a hallgatóimmal arról beszélgettem, hogy kit mi foglalkoztat, beleértve, hogy én tegnap találkoztam a lányommal, ezzel az élménnyel még nem szembesülhettél, de őszintén remélem, hogy egyszer még fogsz. És amikor találkoztam vele, egy 20 éves lány, eleve úgy számoltam, hogy azzal nem fogunk foglalkozni, ami engem a hétköznapjaim folyamán leköt, mert ő egészen más életet él. Ez nekem nem egy könnyen, de meg tudom valósítani, felnőtt ember vagyok, és nem elég, hogy meg tudom valósítani, de egy tízes kállámmal már kilencesre oda is tudok figyelni a másikra, és nem egyfolytában az van bennem, hogy bassza meg a műsor 14 éven ólyiaknak nem való. Hát, miféle dolog. Az, hogy én érdeklődöm a lányom dolga iránt, ő pedig nem érdeklődik, mert ő teljesen váratlan módon tudja kifejezni az érdeklődését, és ez nekem teljesen megfelelő, én pedig azt gondolom, hogy ha életkorunkból és számtalan egyéb dologból adódóan őt nem kell ugyanazt foglalkoztassa, mint engem, és, és ebben a hangolódásban, ami nem egy könnyű hangolódás, benne volt az is, hogy reggel hallgattam a klubrádiót, és az is olyan volt, tudod, úgy a szénásinak úgy össze egy gyűjteni reggel hat és 7 között arra az energiát, hogy aztán hét után nagyon lehessen utálni a Fidesz vagy ezt az országot. Tehát, hogy egyébként el lehet létezni mindenféle politikai e, témák e, kibeszélése nélkül, de van egy ilyen kényszer e, bizonyos értelmiségi körökben és bizonyos médiákban, miközben egyébként az embert annyira nem is foglalkoztatja, és ilyen dolgokról beszéltünk, és aztán a végén kikötöttünk a Horti Emléknapnál, ami azért egy egészen kiváló dolog, mert ugye a Civila Pályának ez egy konkrét témája volt pénteken, Felvettük, mm -hmm. és én ebbe viszonylag mélyen el, elmélyedtem, illetve mélyen nem mélyettem el, mert szóismétlés, foglalkoztam vele, nem állítanám, hogy le tudnék bele vizsgázni. De eljutottunk oda, hogy én azt a kérdést tettem föl az embereknek, akik nem biztos, hogy pontosan mindenben tudták, hogy mi is a bajuk ezzel a történettel, de annyi idő már nem volt, hogy ezt részletesen elmondják, hogy szerintük Oszti Zoltánnak, aki egyébként ezt a megemlékezést celebrálta volna, tudnia kellete eleve. Tehát nem arról van szó, hogy, meg, hogy aztán végül lemondták, hogy eleve tudnia kellett volna az, hogy január 27-e az holokauszt emléknap, és én rendeztem egy szavazást, ami viszonylag gyorsan működött, tizen szavaztak, tizen szavaztunk, mert egyébként én is leadtam a szavazatomat, és heten arra szavaztak, hogy tudnia kellett volna, és hárman arra szavaztak, hogy nem kellett volna tudnia, és abban a háromban, akik azt mondták, hogy nem kellett volna tudnia eleve, abban én is benne voltam. Uh -huh. Függetlenül attól, hogy maga a történet nem kerek, hiszen egy olyan horti megemlékezésről van szó, amely a liturgiai naptár miatt került erre a napra, mert egyébként Hortinak se a születésnapja, se a halálának a napja nincs közel ehhez a naphoz, de Heiszler Andrással hosszan beszélgetve, valamit a levelét megismerve, az kiderült, hogy ő elhitte, amikor beszélt Osztizoltánnal a múlt héten, hogy ő tényleg nem tudta, és aztán ennek következtében letenni erről a napról, mert hogy itt ilyen összefüggések voltak, annyira nem volt nehéz, független attól, hogy azért a népszabából derült az ki, hogy állítólag Erdő Péternek kellett közben járnia, tehát azért ez ennyire nem volt uh, uh, könnyű. Kellett volna eleve tudnia, vagy végül is az, hogy lemondták, az szerinted egy megfelelő megoldás? Hát valószínűleg akkor én veled egyezően abban a bizonyos háromba lettem volna, mert mert nem kellett volna tudnia De itt álljunk meg egy pillanatra, és utána persze az arányok javulni fognak. Hmm. Miért élünk ma egy olyan közhangulatban, legalábbis abban a műsorban, ahol én vagyok, lehetséges, egy másik műsorban, euh, ami tőlem jobbra van, vagy nem tudom merre, ott nem ez lenne. Miért az van az emberekben, hogy ezt eleve kellett volna tudnia? Miközben szerintem ők se tudták volna, de maga az esemény sorozat ezt váltotta ki belőle. Hát, pontosan tudod a választ nélkülem, és azért, mert 30 éve egy olyan politikai klímában élünk, ahol a 20. századi lejátszatlan szimbolikus háborúkkal tüzelik a táborokat. Tehát, hogyha egy teljes nagymintás kutatás néznél, előre jósolható, hogy a magyar népesség döntő része az a hármunkhoz vagy négyünkhöz lesz közel a válaszadásban, Ugyanakkor, hogyha az egyik szekértábornak a kedvenc rádiós hallgatói közösségét nézed, akkor világos, hogy a hetes az hetes. Szerintem ez ilyen, és ugyanez Pepitában is. Az igazi kérdés egyébként számomra az, hogy egyáltalán miért kell bármiféle eseményt a katolikus egyháznak celebrálni a Horthy Miklóssal kapcsolatban, aki egyébként református volt. <gül> erre a nem fog tudni válaszolni pedig ez az lehet, hogy sokkal, font, sokkal fontosabb Igen. kérdés hogy a... hát, hogyne hogy az, hogy amikor kiderül, hogy van egy ilyen egybesés Osztizoltának azonnal ö, le kellett volna mondania én azt gondolom, hogy ez ezt jól tette volna, hogyha így tette volna ezzel együtt Oszti Zoltánnak, még edzen Boros Péternek is a szavai, azok nekem eléggé, hogy mondjam, autentikusak, őszinték, meggyőzőek voltak. Kétségtelen, hogy nem kellett volna hagyni, hogy ez pár napig ergelődjön ezzel kapcsolatban a hangulat. Nagyon helyes, hogyha Erdő Péter közben voltkozott. Úgy ott van a fejedben, hogy vajon Erdő Péter mit élhet meg? Nagyjából igen, tehát Erdő Péter azért elég sok energiát folytatott, mióta esztergomi érsek azzal kapcsolatban, hogy a, ö, egyáltalán ez a fajta háborúskodás csillapodjon, illetve hogy a keresztény-zsidópák beszéd az egy élő valami legyen. Ö, az is biztos, hogy Erdő, Péter, Erdő Péterrel nem eshetett volna meg olyan, hogy belenézz a liturgiai naptánába, és a szélbe, hogy ez egyébként egy nemzetközi emléknap. Ö, én szerintem ő rendkívül kínosan éreztem magát. Az egész nagyon kínos, mert ugye van egy megemlékezés, aminek van három világi megszólalója is, Boros Péter, Szakály Sándor és Lezsák Sándor, akiknek a felszólalását hát ugye nehéz megmagyarázni, mert egyébként, hogyha ez egy. Ez uh, egy egyházi szertartás, akkor miért vannak? Mi ott? Akkor? Igen, tehát ez a következő kérdés, csak erre se tudnék jól választ adni. Minden esetre én ebben a konkrét műsorban ennyire nem voltam a megengedő Boros Péterrel, mert ő mondta, hogy zavarja őt, hogy ez a két egybe, ez a két dátum egybe és akkor mondtam, amikor azt mondta, hogy ő egyébként elmegy. Tehát ha Erdő Péter ezt nem fújta volna el, le, akkor el, az se rossz mert az a gyertyalánk, akkor Minden. ő elment volna, és mondtam a műsorban, hogy hát én zsidónak születtem, adódott, függetlenül, hogy megkereszteltek, de ez egy ilyen óvatossági aktus volt a szülemi részéről én magamat zsidóként élem meg, és hát engem zavar az, hogy Boros Pétert ez zavarja, ha ez zavarja, akkor valami más módon is jelentkezhetett volna, és Lezsák Sándor is úgy nyilatkozott, hogy ő is elmegy, tehát nem zavarta őt, hogy másokat ez zavar, és az is foglalkoztat, és rövidesen majd nyolckor meg fogom kérdezni Gulyás Gergeytől, hogy Gulyás Gergely pedig elegánsan, hogy ezt szokták csinálni, úri emberek azt mondta, hogy hát Lezsák Sándor a parlament alelnöke, egy okos ember el tudja ő dönteni. És azon gondolkodtam, hogy miközben Osszij Zoltánnak feltehetően a szó átvitt értelmében főnöke Erdő Péter, és ebben az értelemben Gulyás Gergely nem főnöke Lezsák Sándornak. Vajon az a telefon, ami megvolt Erdő Péter és Osszoltán között, az a telefon nem jött létre Boros Péter Lezsák Sándor, Szakály Sándor és valaki között. Erre nem tudok válaszolni. Hát Boros Péternek tényleg nem igazán van főnöke, mint egy 88 éves volt miniszterelnöknek. Az, hogy ilyen esetekben, hanem is Gulyás de mondjuk a pártelnöknek, a miniszterelnöknek illet volna szólnia, én azt gondolom, hogy erre viszont igen a válasz. Én lezák viselkedését ebben a sztoriban azért is látom súlyosabbnak, mert azért neki igen nagy része van abban, hogy a rendszerváltás éveitől kezdve ez a tábor háború, ez így felmelegedett. Te tudtad azt? Te sokkal fiatalabb vagy, mint én. Te tudtad azt, hogy itt a szocializmus után ilyen szekértáborok lesznek? Hát igen, én 18 éves voltam a rendszerváltás évében, ezért nyilvánvalóan nekem így erről könsőbb fogalmam nem volt, hogy szekértából. De azt nagyjából érzékeled, vagy meg tudod mondani, hogy mikor kerültél először szembezzel? Hát amikor ment ez a demokratikus kartázás, meg meg meg fasiszta veszély, meg mentek, ugye ezek az urbán legendek 93-ban, hogy majd Pont Boros Péter nem fogja majd békésen átadni a hatalmat, hogyha megbuknak a, a 94-es választáson, és erről ő lesz cikkeket írtak, és miközben leinte én is lelkesen vettem részt mindenféle antifasiszta megmozdulásokon. Hozzáteszem, hogy ez az időszak egybeesik a skinhead mozgalomnak a, a, a nagy hullámajával is, tehát ami mondjuk a parlamenti politikától független, és nem csak Európában, hanem az egyesült Németországban is. A 93 végére, 94 elejére nekem már tele lett a ócipőn ezzel az egészen. Arról van-e hogy ezt a szekértábor logikát hogy lehet nem megváltoztatni, hanem megszüntetni? Mert én ma azt látom, hogy ha a politika kivonulna a szekértáborok mögül, akkor a szekértáborok önmozgással ugyanazt megvalósítanák, mint akkor, amikor a politika mögöttük van. Lehet, hogy egy bizonyos idő után elbizonytalodnának, de hogy az mennyi idő arról fogalmam sincs. Hát nézd, én azért annyira pessimistán nem látom a helyzetet, mert már most az, hogy mi erről beszélgetünk, meg még ez x-tízezer embert érdekel ez az egész Cifő, de a magyar társadalomban egy ilyen balhé ma már tized akkora felhajtást okoz, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt. Ebben neked igazad van csak az a kérdés, hogy ez vajon amiatt van, mert hogy a helyére került, vagy amiatt van, mert hogy egyébként egész egyszerűen elkoptak? Elkoptak. Tehát én ezt nem feltétlenül pozitív folyamatként írom le, mert főleg, amikor így egyetemen, ok, Hatok, oktattam az elmúlt egy-két évben, meg, meg még azt megelőzően, és én azért azt látom, hogy a ehhez az elkopáshoz a történelmoktatás csődje az nagymértékben hozzájárul. Tehát viszonylag nehéz úgy szekertáborháborúkat folytatni 20. századi klisékkel, rémképekkel és traumákkal, hogy a felnövekvő generációk az alapvető tényekkel nincsenek tisztában. Hát én pontosan így látom, a 7-3 nélkül a majd... Ennek van jó oldala is, jegyzem meg, tehát <gül> miközben persze a dolog az szomorú, hogy, hogy mondjuk így kopik el ez a történet. Hát már, ha elkopik. Illetve az is hát fontos kérdés, oké, okay. és ha elkopik, akkor mi kerül a helyére? Hát én azt tudom mondani, hogy én mit szeretni, nyilván jó lenne, hogyha az kerülne a helyére, hogy egyébként mit gondolunk a jövőről, meg Magyarország, meg, meg, meg, meg a tágabb környezetet, Európa jövőjéről. Na ez jó, az, amit én nem, nem, nem, nem élek meg, tehát én azt élem meg, hogy lehet, hogy ez elkopik, de a helyére nem kerül semmi. Valami mindig kerül. Valami mindig kérdezőt, kerül. Miatt. Tehát mondom még egyszer, jó lenne, hogyha, ha itt a jövőről szóló diskurzus alná a politikai közbeszédet, de az is valószínű, hogy a, azok a pártok, amelyik amelyek gyakorlatilag uralták a megelőző negyed századot. Milyen érdekeltek ennek a, az ellentétnek szekét háborúnak a fenntartásában? Ú, nyilván az ő eltakarításuk, vagy ezeknek a pártuknak az eltakarítása a politikai ö, hatalomból az ö, nagy mértékben hozzá ahhoz, hogy ez, ez, ez az egész ilyen sehova nem vezető ideológiai háborúskodás megszűnjön. Ö, hogy miért mondom ezt? Hát, esőt megnézni ugye azt a felszólalói névsort amit az előtte is elmondtál. Egy, mondom, én fel nem foghatom, hogy horti Miklósért katolikus misét miért szerveznek, amikor ő református volt, de azt meg végképp nem, hogyha szerveznek egy ilyen misét, arra miért hívják el bors Péter meg Zsák Sándort. És Sándort. Uh, hát Szakás Sándort uh, most oké, okay, igen. Hát egy tehát... Este... Um, jó, oké, rendben van. Kettő utál, rendben van. Pesztet, jó, furcsa, akkor. Jó. Igen. Nem az kell, ami, ami az én fejemben van. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy. Uh, oszti Zoltán azt nyilatkozta, hogy egy interjú után, hogy ezután föl fogja hívni helyszere adást, de arról sehol nem lehetett olvasni, én felhívtam helyszere adást, aki azt mondta, hogy tényleg felhívták, és vagy felhívta az illető, és aztán ez, ez után írt egy levelet, uh, és nekem lehetővé tette, hogy én ezt ismertessem, és egy részét ismertettem is ebben a vonatkozó tévéműsorban, és annak egy része arról szólt, hogy ő azt szeretné kérni a bele rokonszemvező közektől, hogy ezt a történetet már, mint hogy ez az esemény elmaradt, ezt ne tekintsék győzelemnek, hanem tekintsék a Józanész diadalának, mert hogy, ahogy, és ezt már én mondom, ahogy nem lehet minden szekértábor logika szerint értelmezni, a szekértábor logikával egyező dolog az, hogy ezt itt most valaki győzelemként vagy vereségként éli meg. Hát ha a Hesler András ezt írta, akkor én azt gondolom, hogy ősből csinálta ez a történet. Igen. Hát akkor ebben egyetértünk. Mint kép... ahogy mondom, én nekem Oszti Zoltánnak a nyilatkozata is egyébként szimpatikusak voltak, tehát hogy a meglehetősen emberi volt, ahogy ezt az egész szolid kommentálta. Hozzátéve, hogy Szenegábornak az információja volt az, hogy Erdő Péter közbelépett, mert ezt egyébként sem, semmi... De jó, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt egyébként semmilyen hitelt érdemlő bizonyíték nem támasztotta alá, se Erdő Péter, se Oszti Zoltán ez jó, nem ez ér, Szerintem ez teljesen érthető az, hogy az egyháza belső ügyeit igyekszik belőle tartani. Ez teljesen érthető. Uh, menjük el egy kicsit uh, hozzád a te személyeddel kapcsolatban közelebb álló vizekre, mert uh, uh, ott van bennem a kisörtök, hogy ugye mi kerek egy hete beszéltünk valamiről, és te azt mondtad, hogy könnyen lehetséges, hogy uh, azzal kapcsolatban az is lesz könnyebb a helyzetünk, mert ugye a hétvégén megjelenik azzal kapcsolatban egy híradás a magyar nemzetben. Ez egy kicsit uh, bonyolult, de a dolognak az a lényege, <gül> hogy te voltál a magyar nemzet szalomban, ami már évek óta van. Na, Előbb jelent meg a híradás. Nem, hitő, igen. Igen. De nem jelent meg előbb a híradás, a híradás az, az 26-án jelent meg. És az esemény jelent pedig 19-én volt. Jó, okay. Nem oké, okay, hiszen a kettő között igen. a kormánypárti sajtó, meg, e, megtámogatva a nem kormánypártal, de a kormánypártokhoz e, húzó sajtóval igen. egy egész legendáriumot épített föl arról, hogy ott valójában mi történt, és ott volt bennem a kisördög, hogy miközben ezt a házi megírta, de miért nem mondtad el? Én hogy nem mondtam, hát fenn van a Facebook oldalamon, ami azért úgy nagyjából körbe is ment. Uh, de jóval hogy... később? Nem jóval később, hát, bocsánat, Én amint az én személyemet a Ripost nevű lap megtalálta, meg a fotót közölte, hogy én ott csukjával, menekülök a hajóról, vagy valami uh -huh. hasonló baromságot, én abban a pillanatban reagáltam, azt a hvg.hu rögtön átvette, meg ráadásul némely kormánypárti orgánumok egyébként. Egyetnel... De miért kellett megvárni azt, hogy a te személyedet illetően jelenjen meg ez a híradás? amikor nem értem a kérdésedön. Hiszen ez már korábban másokkal kapcsolatban is megjelent, és akkor te nem írtad e... azt meg. Hát, hogy megírhattad volna, nem, nem kellett volna a személyes támadatás jogán ezt feltenni, nem Egy pillanat. Tehát én azt komolyan gondoltam, és ezt komolyan mondtam neked is, én április 8 éjfélig a különböző választási pártpolitikai csatározásokba nem kívánok részt venni. Az, hogy egyébként teljesen szürelmis módon hogyan kelt hazugságokat a kormány média, viszketett a klaviatúrám, hogy megírjam, de megtartóztattam magamat, mert nem akarok magamból bohócot csinálni. Ugyanakkor, hogyha az én személyemet is ebbe belekeverik, akkor nyilvánvaló módon nekem is reagálni kell. De hogyha te korábban megszólaltál volna, akkor be beavatkoztál volna a mindennapi óhatatlan Óhatatlanul igen, miközben egyébként az előző nap indult, hogy az én személyem megjelent volna a riposzton. már előző nap, amit a vonáról háziról hmm? az oligók közölt, az egy nyilvánvaló hazugság volt, mert ugye azt írták, hogy négy és fél perc különbséggel távoztak. Én meg pontosan láttam, hogy legalább másfél óra volt a két ember távozása között. Azon kívül, ami nekem szintén felfoghatatlan, hogy miért gondolja bárki, akár itt a Lakály média újságírói közül, akár a közönségükben, hogyha valaki titkos uh, szenzót szerveznek, azt egy viszonylag nyilvánosan megkérdezett rendezvényen, illetve egy nyilvános helyen. Há, mert ugye ezt ugye nem tették nyilvánvalóvá, ugye egyszer már elmondtam a korhatárt, így még egyszer nem mondom el, kedves Riposzesz, itt ugye 24-én 13 óra 12 perckor, nem itt a bármi köztük lenne hozzá, de amikor a Magyar Nemzet Szalomból távozta, vegyesen a Bárci, Ust, Bárci István utca 10-szám alatti sztárópera. Ez kéhegyhetetlen kocsmában mentem, ez egy, ez egy sörmárka, ahol a volt osztálytársaimmal találkoztam, erre viszont a sok tanú van, a csukja, és kapuszni pedig azért van a fejemben, mert kurva hideg volt, és utána a sapkát. Hatházi Ákos, akivel nem szoktam beszélni, akkor már egy órája nem tartozott ott a rendezvényen. Lányi András, akivel szoktam beszélni, egyáltalán nem láttam hajóidig, az később érkeztem, olyan Simicskát és fiát sem. Von a Gábor még ott volt, amikor én eljöttem, szóval hazudni csak pontosan és szépen, arról pedig, hogy kik Simicska egyéb bizalmas, én nekem fogalmam sincsen, annál több lássnék, Ibrahim utóira. A magyar nemzet szalon pedig annyira konspiratív rendezvény nagyjából negyed évente, hogy azon a közönség két kétszer egy órán keresztül egy kerekasztal beszélgetés hallgat, így mifajilag viszonylag nehéz kell szuperfizikus pártközi paktumokról vagy bármi egyébként közben találkozni, és az elhangzottakról a magyar nemzet utólag rendre beszámol, hozzáteszem, hogy a magyar nemzet ezügyben nem járt élen, hiszen például a magyar nemzet kerek egy hétig hagyta azt, hogy ez az egész legyen, hogy a magyar nemzetnek ehhez milyen érdeke fűződött, hát azt a magyar nemzet mostani ki nem megkérdeznem. Hát erre, én sem tudok neked válaszolni, ezt nem értem, hogy miért valószínűleg ennek egészen banális oka lehet, hogy a cikket azt nem rakták össze elég hamar, de ez azt gondolom, hogy tényleg hibar ilyenkor a, a szervezőszerkesztés. Menjünk vissza oda, honnan elindultunk. Hogyan létezhet ma egy olyan média háború egy esemény kapcsán, ahol egész ahol farokságokat írnak valamiről, amiről egyébként akik ott vannak, pontosan megjelentethetnének cáfolatot, ez azonban mégse történik meg, vagy hiába történik meg, folytatódik a folyamat. Hát azért, mert a, én azt látom, hogy a kormányzati kommunikáció ez már tényleg túlment a racionalitás határain. Én ezt csak spekulálok, hogy arról lehet szó, hogy ez a bizonyos 1300 kormány által befogadott migráns nem tudom, története zavart okozott az erőbe, és most görcsösen próbálnak kitalálni mindenféle olyan sztorit, amivel ö, el tudják terelni a figyelmet. Mert hogy az egyébként olyan mértékben hatna, ami nekik kik nem állított. Hát én minden. azt gondolom, hogy igen, ugyanúgy, ahogy hát erről már beszéltünk, hogy maga az átszügy nem feltétlenül jött jól szintén. Maga az a számbevőszék botrány, ugye a jobbik körül, szintén nem jött jól a kormánynak, hát az utóbbi hetekben finoman szóval nem volt gördülékeny a kormányzati kommunikáció, és könnyen lehet, hogy most egyszerűen annyi a dolog, hogy betegesen próbálnak csapkodni, illetve kapkodni mindenféle olyan sztori iránt, amit ők annak gondolnak, hogy alkalmas arra, hogy a saját bakijaikat fedésben tartsák. Szerintem ennyi. De Abban a közelben, Ez a, a, a Fortuna hajós dolog, ez olyan szinten volt, mert szurreális, és tulajdonképpen megmosolyogtató. Én egyébként úgy tudom, hogy minden érintett, nem minden érte, de a politikus érintettek cáfolták, tehát hatházi is viszonylag hamar reagált, és vonagából is. Jött a hatházi, megírta eleve aznap, hogy állapodta. Hát, persze, nem most, hogy én össze akarok esküdni, akkor nem írom meg eleve, hogy na most akkor gyertek ide lepső fotósok, mert itt fogok összeesküdni. Tehát mondom, az egész tény, tényleg túl van a józán és Azt kérdeztem, most hogy... Arról nem beszélve, de ez már, már tényleg nyilván nem annyira érdekes, hogy legjobban azon szórakoztam, hogy belekavarták szerencsétlen Lányi Andrást, aki ott az el, tényleg azért nem találkoztunk, én utána ezt megbeszéltem vele, mert én pont akkor érkeztem, amikor ő már elment, és Lányi Andrást zöld liberálisnak és az LNP szellemi miattjának tartják, miközben ugye, hogy valaki emlékszik, vagy nézte ugye egyáltalán az LMP keletkezés történetét, hát a Lányi ránk rettenetesen haragudott, hogy mi pártot alapítottunk, miután ő neki kudarcba Uh, ment az élő láncos kezdeményezése 2006-ban. Uh, nem is állt se velem, sem az NPT többi alapítójával, hogy hosszú évekig nem állt szóba. Tehát azért, az ez az egy egy, egy, egy teljesen szürreális nonsens, amit itt kerítettek. Hát De, a... túl, túl, azon a, túl azon az apróságon, hogy, hogy Simicska pedig tényleg, tehát Simicskának, meg a fiának a színét nem lehetett látni ezen a rendezvényen. Derültél vagy bosszankodta? Hát dühítette. Nem csak a magam, nem csak azért, mert nekem a hátam közepére jönzik, hogy itt belekeveredjek bármibe, hanem azért is, hogy egyébként közpénzen ilyen teljesen nyilvánvaló orbitális hazugságokat ki lehet találni, le lehet írni. De mondom, engem már az amikor leírták ezt, hogy a hatházi meg a vona 4,5 perc különbséget távoztak a hajóról, amikor teljesen nyilvánvalóan nem igaz az, az, az, amit állítanak, és még fotókat is melékenek, mint hogy ezek a fotók egyébként az időbeli egy egybeesésről, meg az előtte-utána történtekről bármit igazolnának. A most azt kérdezném tőled, amit kérdeztem egy hallgatótól reggel, hogy alapvetően téged ma mi zavar abban, ami Magyarországon van, miközben könnyen lehetséges, hogy a cipő szorít, vagy tudom is én fája valamelyik fogad, vagy egészen más foglalkoztat, ami egyébként sokkal jobban érint, vagy sokkal jobban megérint, és ennek következésben a fontossági sorrend az lehet, hogy átalakulna. De mégis, hogyha abban a szférában, amiről mi most beszélünk, azt kérdezném tőled, hogy Schiffer, téged mi zavar, akkor erre mit válaszolna? Hát a valóságtól való teljes mértékű elrúgaszkodás. De nem a hajó kapcsán, hanem általában? Né, mert általában persze. persze. Ami egyébként miért van? A mindentől való hát azon, elterelés miatt, szerintem -miatt. Azért Van, Szerintem ez azért van, és ez ö, nem csak mostani és nem csak a mostani kormányzatra visszavezethető jelenség, bár nekik ebben kiemelkedő bűnük van, vagy személyesen Orbán Viktornak kiemelkedő felelőssége van, hogy Magyarországon gyakorlatilag 1998, tehát az első Orbán kormány óta, szinte megszakítás nélkül a kormányzást a kommunikáció A Kommunikáció van kormányzás helyett. És amikor a kommunikáció nem eszköze egy politika megvalósításának, hanem ön és a kommunikáció szempont felülírja a közpolitikai szempontokat, célokat, akkor nagyon könnyen, egyrészt lehet szakadni a valóságtól, másrészt nagyon könnyen keletkeznek azok a bizonyos mutatók, hogy regionális összevetésben az elmúlt 10-15 évben Magyarországot sorra hagyják le a, a, a, a, a szomszédos államok. És ebben miért nincsen mégis változás? Vagy mégsem? Mert úgy működik? Miért? Mert ez egy drog, szerintem ez egy drokként működik, tehát hogy ha, ha valaki, valakik megtapasztalják azt, hogy a uralás az folyamatos pillanatnyi győzelmeket hoz, akkor miért jönnének le erről a szerről? És ez azt jelenti, hogy a valóságérzékelésük is megszűnt, vagy a valóságérzékelésük nem szűnt, mert csak az felüldi az a szempont, amiről te beszélsz. Annyiban nem szűnt meg a valóság, és most ez látszólagos ellenőrzve valójában, nem az. Tehát a valóságérzékelése annak, aki ezt sikeresen uralja, mármint a pillantott sikeresen uralja, jelenleg a Fidesz, illetve a Fidesz kormány, ö, azt nem lehet mondani, hogy a valóságérzékelésük megszűnt volna. De olyan mértékben a kommunikációs technikák tükkök írnak át mindenféle politikai, közpolitikai, országfejlesztő, stb. szándékot, hogy... Ö, ö, az, amiről beszélnek, aznak már et, már nem biztos, hogy köze van a valóság. Ő maga, ők maguk is meg vannak lepődve, vagy nincsenek meglepődve azon, hogy ez a kommunikációs technika ennyire jól működik? Szerintem egyáltalán nincsenek meglepődve, de mondom, a, a, az, a, az a feszültség, vagy az a hiátus, amit most érzékelhetünk a között, hogy egyfőre azt hogy van valósági észreletük, ugyanakkor, amit látunk a médiafelületeken az sok esetben már teljesen rúgaszkodott a valóságtól, ezt a ö, hiátust, vagy ezt a feszültséget tölti ki a cinizmus. Azt kérdezem, pontosan te... tudják, klasszikust idézek, pontosan tudják, hogy amit mondanak, az nem igaz. Um, akik egyébként ezt az egészet fenntartják, abból adódóan, hogy a kommunikáció hat rájuk, ők valamilyen hipnotikus álomban vannak, vagy ezt minek nevezzük? Hát, né, most mindenkinek a pszichiét nem... Ezt én értem, de mégiscsak van egy titka annak, a, hogy ez működik. Az irányítók, tehát akik euh, diszponálnak a kormány, illetve a Fidesz politikája felett, szerintem ők pontosan érzékelik azt, hogy, hogy hol, húzódnak a, hol húzódik a valóság és a valótlanság határa. Úgy van vele, hogy... De ez az időkvédgezetei fenntartható ez az alapot? Szerintem nem. De mi akadályozza hát, meg? nem. De. Hát mi akadályozza meg? Könyörgöm, hát csak az elmúlt egy-két hétnek az eseményeit megnézed, az ilyen típusú elszólások, mint akár ennek a szegény altuszállamtitkárnak a Máltai nyilatkozata, de mondhatnám a dajcsékát a Brüsszelben megszavazott LP határozatot, ami homlok egyenes szembe megy, azzal, amit ugyanaznap a... Jó, de az az egész kommunikációs tenhív. lufit ki tudnál lukasztani? Ezt, én azt mondom, hogy ezt a véklenség játszani nem lehet, mert a lehető legjobban megtervezett kommunikációs hadműveletnél is a kettős beszéd, meg a valóságtól való elrugaszkodás az előbb-utóbb az fel fog sejlenni az emberek előtt. Tehát ez egy nagyon sérülékeny rendszer, azt akarom ezzel mondani, ami nem jelent feltétlenül bármiféle előrejelzést április 8-át illetően, de az, hogy ez kártyavárként össze tud bármikor, azt jelenti. Innen folytatjuk a jövő héten Köszönöm Köszön szépen. Siffer András hallottak. Látják, hogy milyen jó a telefonálnak, mert én például, ahogy pénteken Dobrev Klárával dobtam az összes papíromat, így a mai beszélgetés is csak részben alakult úgy, ahogy terveztem. Korábban nem voltam ennyire rugalmas, és szerintem arra akkor büszke voltam, hogy nem voltam rugalmas, most meg büszke vagyok arra, hogy rugalmas vagyok, ha ez egy átlá rugalmasság. Kicsönk. Ugye Gulyász Gergei miatt került fél kilencre Szigetvárnyi Viktornél, kérdezte, mert nem volt jó. Halló? Lát? Köszönöm. Gulyás Gergely frakcióvezető van a vonalban. Uh, reggel kérdeztem a hallgatóimat, hogy és magamból indultam ki, hogy meghallgattam a klubrádiót, és ugye én a hét, én péntekre közéleti mérgezést kapok, ugye most egy tv-misort is vezettek a Kejfej Jancsinak, a, a riport alanyaiból, az interjú alanyaiból is több van itt a választások miatt, szeretnék egy képet mutatni, és konkrétan arra egy ilyen túltelítettség jön. Sárnapra nem szűnik meg, de ugye hétfőn úgy, hétfőn beszélünk. Én azon gondolkodtam, hogy valójában az embereket mi zavarja a közéletben, vagy bármiben. Ha zavarja bármi is. És most, hogy Sifere Andrással abban maradt a beszélgetés, 8 óra, akkor ő azt mondta, hogy őt alapvetően az befolyásolja, vagy az zavarja, hogy szerinte 98-ban is, de most is kommunikációs kormányzás van, igazi kormányzás helyett, és ő ugye a nemzeti cinizmus rendszerét ebben látja, mondván, hogy akik ezt végzik, ezzel tisztában vannak, mert valójában az a kommunikáció, ami van, azzal hatnak az emberekre, miközben egyébként az a tényleges tevékenység, ami lehetne, és amit kormányzásnak hívnak, elmarad, de ezt olyan jól ki van találva, és olyan jól működtetik, hogy nem hagy fel bele a Fidesz ez KDNP, mert amíg működik, miért is csinálna mást, és közben e, különböző események mutatják meg azt, hogy ez kipukkadhat. ilyen volt Altusz Kristófnak a Máltai nyilatkozata, ilyen volt Daista Tamásnak, vagy e, másnak a, a, a, az Európa parlamentben való szavazása, és hogy ez egyébként egyszer megszűnhet, de amíg így van, e, addig ez, te, amíg ez működik, addig ez így marad. E, én Kérdezhetném tőled azt, hogy te ezt így látod-e, de kicsi a valószínűsége annak, hogy te ezt így látod, de nem, nem hogy azért beszélgetek veled, hogy mindjárt válaszoljak is. De az a bajom az a véleményekkel, hogy nyilván senki nem várja azt egy korábbi elzégi pártazatőtől, hogy a kormány nagy szimpatizása legyen, tehát sifeladása, az ember sincs senkinek ilyen elvárása, de ettől még az... Főleg, hogy már nincs a napi politikában, mégis egy elvárható magatartás lenne, hogy a vágyait azt ne tévessze össze a valósággal. Tehát az ellenzék, hogy én ezt pont fordíthalátom, az ellenzék időről időre megpróbálja olyan ügyekben botrányt kelteni, amiben az égvilágon semmi felháborító nincs. Még azt is megengedem, hogy valamikor olyanból próbál csinálni botrányt, ahol van, akár morálisan, akár más szempontból megkérdezhető kérdés, de pont az említett ügyekben semmi nem bukkadt ki, szerintem semmit nem is ártott ez nekünk, és ugyan a ennek az ellenkezőjét állítja, de a következő mondatában már, hogyha valóban így hangzott, hogy te most interpretáltad, ő magának is ellentmondva azt mondja, hogy de amíg ez működik, addig folytatják. Vagy vagy? Mennyiben vagy vagy? Hát ha azt mondja, hogy azt mondtad, hogy az ő véleménye az volt, hogy ez működik, de hát mégsem működik, mert időnként kipukkad. Mint nem, kipukkad, nem kipukkad ki, hanem hogy különböző események mutatják azt, hogy ez a, ez a kommunikációs kormányzás és sérülékeny. Igen, de én azzal nem értek egyet azzal, a kommunikációs kormányzás van, és nem értek egyet azzal, hogy az említett esetekben bármit is sérült volna az, amit mondtunk, mert a ha nem is a legszerencsésebb nyilatkozat formájában, de ami a Haldus Tisztóf helyett elhangzott, az pontosan ugyanaz, amit a miniszterelnök is, meg még sokan mások köztük én is az elmúlt években rendszeresen elmondtam. Ha én azt kérdezem tőled, hogy ha egyáltalán volt zavar a rendszerben, akkor az mitől volt? Akkor, lett, akkor azt mondod, hogy nem volt zavar a rendszerben. Nem volt zavar a rendszerben. A maga a kifejezésforma, ahogy erről a helyett a Sámkány nyilatkozott, az nyilván nem a legszerencsésebb. De mi volt abban a nem szerencsés? De, hát a, ha, ha a secretly szó, tehát a titkosan szó szerepelt, akkor ez természetesen egy e, hibás és valóta megfogalmazás, mert csak az is valótam, mert minden ilyen adat a DMA, tehát bevándorlás és Menekültügyi e, Hivatalnak a honlapjáról, az követhető és elérhető volt mindig. De nem létezik-e, hogy az egész probléma valójában abból fakad, hogy abban a mai is fősodorban, amiben egyébként a menekült politikáról van szó, abban az oltalmazotti státuszról szinte egyáltalán nem esett szó, és az, hogy oltalmazottak egyáltalán léteznek, az ebben az összefüggésben derült ki, és ez volt az, amit az emberek nem értettek, majd elkezdte magyarázni a kormányzat, és utána a kormányzat korábban ilyen magyarázatokkal nem állt elő, mindjárt azt mondták, hogy ki baj van a fejükön. Ez lehet, de én szerintem egyrészt nincs ilyen tehát téves a következtés, amit uh, Sifrándást elvonni próbál. Ne, fár... ne, most a, a, a, ő, ő a menekülpolitikáról így ebben a formában már nem beszélt, ezt akkor, már én ké... tehát ő, akkor... ő csak azt mondta, hogy, hogy ahogy az Althus nyilatkozott, okozott gondot ennek a kommunikációnak, ez most már itt már az én kérdésem. Én, én úgy érzem, hogy természetesen, még többet beszéltünk arról a kérdésről, amiről amúgy is sokat beszélünk, ami az elmúlt napokban, de mi mi álláspontunk mindig is az volt, hogy egyetlen egy, menekbe, egyetlen egy bevándorlót sem vagyunk hajlandók befogadni, de a nemzetközi jogi kötelezettségünknek és belsői kötelezettségünknek pedig eleget teszünk, és ebből az után, aki valóban menekült, az befogadjuk, ezért ez ennek a legékesebb példája. Csak eddig a mi szívtelségünkre helyezte a hangsúlyt a ellenzék, ami egyáltalán nem volt igaz, most pedig a saját maga által a saját maga vágyát komolyan véve, ami már akkor sem volt igaz. Elszívtelenséggel vádol bennünket, ami szintén nem igazán sem szívtenek, sem elvtár, Nem voltunk, hanem az elején rögzített elveknek megfelelően kezeltük. Igen, ez pontosan azt mutatja, hogy az orvosoktól az emberek miért konkrétumokat, mert nem az a fontos, hogy szívtelen legyen vagy barátságos, hanem az, hogy elmondja azt, hogy mi a helyzet, ha, ha te a beteg tényleg azok közé tartozik, aki kíváncsi a saját sorsára. És ezt az objektív tájékoztatást azért joggal kifogásolhatják, vagy joggal hiányolhatják a népek, mert egy ilyenből viszonylag ritkán, tehát Általában egy jelzős szerkezettel, egy folyam eredményeképpen szoktak elhangozni mondatok. Beleért, vagy tennap hallgattam G. Erzsébetet, aki egyenesen azt állította, hogy ezek az emberek itt vannak, miközben tudtam, hogy ezek az emberek nincsenek itt. Tehát egyáltalán, hogy ezügyben tiszta vizet öntsenek egyértelműen a pohárba, az továbbra is elmaradt. Most már van az iránt igény, ami egyébként közben de facto nincs is, meg ha jól tudom. Tehát ez nem így van, hát maga a miniszter, én én az elsőbbet sem akarja semmi abban, hogy akár csak a miniszterelnök interjúit ellenzégi politikusként a szükséges utálat mellette végighallgassa. Tehát a miniszterelnök maga egyértelműen elmondta, hogy pillanatilag 401 nehány ember az, aki benekültek közül oltalmazotti státuszban Magyarországon van, és egyébként pedig aki ugye új státusz kap az Európai Unió területén belül szabadon közlekedik. Az említettek, jelentős rész ez az ártáborban. Az a, az a létszám, ami létrejött egyébként, az hány országból jött össze, a te ezt tudod? Nem tudom megmondani. Ugye nyilván csak a uniós külső határ az, ahol uh, mi, erről, mi erről dönthetünk, tehát uh, nagyon sok ország nem lehet. Oké. Okay leírnád három percben azt a folyamatot, amiről egyébként Altusz Kristóf nyilatkozott? Egy percben leírom, mert mi ezt írjuk mint egy három éve. Tehát Magyarországnak az a, vagy a jelenlegi magyar kormánynak az az egyértelmű politikai csillképüzése, hogy minden egyes bevándorlótól ezt az országot megóvja. Ezt is kell megtenni. Külső határvédelem, illetve az Európai Unió kvóta döntésétől megkínálni az országot, mert ott nem menekült státuszt kapott embereket hoznának ide, hanem olyan embereket, menedék kérők, és az eljárás az embereket Ettől kell megkínálni az országot. És ettől függetlenül, aki Magyarország külső határán menedékjogot kér, az anélkül, hogy beléphetne az országba, és ez a kulcs kérdés az egésznek, vagy azt megelőzően, hogy beléphetne az országba, meg kell, hogy várja, hogy lefolytatnak egy eljárást, ami kiterjed a biztonsági követelményekre, az oltalmazott státuszra vagy jogosultság feltételeire, és hogyha ezeknek megfelel, akkor a Genfi Egyezmény és a magyar belső menekült hírszabály. De az oltalmazott státuszban, státuszban lévő emberek hogyan kerültek Magyarországba? Úgyhogy a tranziczonál beadták a kérelmüket. És megkapták a, vagy a első fokon a hivataltól, vagy másodfokon a bíróságtól az oltalmazotti státuszt. Magyarük, Magyar, de ők mi sem Magyarországon tartózkodtak, hanem a Genkifi konvenció értelmében máshonnan jöttek át, tudom Ők máshonnan jöttek el, beadták a védelmi, védelmi státuszra vonatkozó oltalmazotti vagy menekült státuszra vonatkozó kérelmüket megkapták az oltalmazott státuszt. És hol? A hol kapták? A határon. A határon tehát Magyarország a, a transzizónánál. És közben ugyanakkor elhagyták a határokat e, később? Hát utána, ha valakinek ez megvan, akkor az Európai Unió területén szabadon mozoghat. Értem. És őket végül is milyen módon hozták vagy küldték vissza Magyarországra? Nem küldték vissza a, a, ezekből az emberekből sokan elhagyták az országot, néhány százan pedig menekült táborban vannak. Ezek. Ezt én értem, de azok, akik egyébként itt voltak, azok végig Magyarországon voltak, vagy elhagyták Magyarországot, de végül is valahonnan el, el, azt az országot, amit célállomásként tűztek ki, azt el kellett hagyniuk, és ezért kerültek ide, és maradtak táborban, vagy hagyták el az országot, adott esetben visszamentek oda, honnan jöttek. Hát minden egyes ember külön, külön történet. A lényeg az, hogy amikor beadták az elvonatotók a akkor jogosultság feltétele is fennáltak. És ebből volt ilyen szám? És ebből volt ilyen szám, igen, igen. És igen, ezt igen. a számot ma is nyomon lehet követni ezen a hollapon, hogy adott esetben És az elmúlt ezek. években is nyomon lehetett követni, és emlékszem még arra, hogy amikor a, talán lehet is az ürtsény ügyet születően a miniszterelnöki nyilatkozatról beszéltünk, akkor pontosan, ugyanezt mondtam én is, de egyébként kikeresve akkor éppen másokból a miniszterelnöknek mint egy tíz korábbi beszélét is, hogy Magyarország mindig is irgalmas volt azokkal, hogy írgalomra szorultak, és nekünk nem csak szívünk van mert van is, de van jó tanácsunk is. Tehát ami történt, az azt mutatja, hogy egyébként az ellenzék bármilyen hazugságba belekapaszkodik, és ha esélyt lát arra, hogy ezzel a kormányt megkísérje, a állítani. Az egy más kérdés, mondom, egy szerencsétlen szó szóval az egy felhívást vagy felkerülőre, de a lényegem ez nem változik. Uh, más téma. Uh, kétségtelen. A gyurcsány kormány is megtette volna azt, amit most a demokratikus Koalíció elnöke a kormányzat számlájára ír, mondván, hogy ez milyen költségkihatással van. De vajon az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kiirdetett egyezmény, ami ugye annak idején még a Szovjetunióval jött létre, annak a felmondása alapvetően azért nem történik meg, mert hogy ezt a Gyurcsány kormány se meg ennek kisebb a valószínűsége, vagy maga a mostani kormányzat sokkal kisebb jelentőségűnek tartja azt, ami Gyurcsány Ferenc nagynak tart, vagy egyáltalán nem is látja, mármint hogy az ukrán határ közelében tömegessé vált a visszaélés a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szociális köztársaság szövetsége közötti a szociális ellátás előtté való együttműködésről szóló több mint 50 évvel ezelőtti egyezményi rendelkezés kapcsán. Mert gondolom, hogy ezt számszerűsíteni lehet, hogy ezt tényleg így, így van-e, vagy sem. Azért azt nem tudom megállni, hogy miután mégiscsak a demokratikus kollég és Gyurcsány Ferenc ezt a kérdést. Gyurcsány Ferenc 5 évig, az MSZP-s, de 8 évig volt kormányon, amikor ezzel az egyezményel semmit nem csináltak. És, és ha Gyurcsány Ferenc bűneit továbbra is, vagy még tovább akarjuk az időben visszafelé haladva számba venni, akkor ő mégiscsak azokhoz a kommunistákhoz, tartozott ö, vezető külsősági párszakaszoként, akik ezt az egyezményt megkötötték. Most ezek után számunkérni azt, hogy mi sem tudtuk... De ez az egyezmész 63-as, tehát azért... Igen, a... igen, de azt, azt kommunisták kötötték, Gyurcsának kommunista volt. Csak azért, hogy ha. 63-ban talán ő még nem is élt, vagy hogy élt. 63 ő kettő éves éget, volt. a kettős. pontosan fogalmazta a megkötésben, neki semmilyen felelőssége nincs. Csak azt szeretném jelezni, hogy az a politikai erő és az az egypárti diktatúra kötötte ezt az egyezményt, amelyhez Gyulcsány szerencsénként, szabad akaratából, ifjúsági vezetőként csatlakozott. Tehát nem szeretném a náci válság felelőssé tenni mondjuk a 30-as években ért azt, aki egyben segítség végén csatlakozott hozzá, de azért ne felejtsük el, hogy Gyurcsány Ferenc nem egyszerűen csak tagja volt az a SMP nek hanem a ifjúsági területen az egyik legesleg komolyabb tisztséget vállalta, amit el lehetett az állampárti ifjúsági fennetetét. De ezen túlmenően azért kijuk is találhat szemet? Hát igen, csak akkor... Egy kommunista az vaktyúk, Ez most csak fokozza a képet. Ezt neki az öncítikával kell akkor kezdenie. A... Jó, de most én önkritikát gyakorolok a Gyurcsán helyett bár szerintem ő nem szorul erre, illetve nem biztos, hogy egyáltalán akarná, hogy én helyette egy önkritikát gyakoroljak. Maga az a jelenség, amiről beszél ez a komolyabbak. a hogy önkritikát gyakorolja, csak jelentem, hogy azt a fajta pofátlanságot, ami egyébként őt eredetben jellemzi, azt itt sem hozott volna meg. Mert... De ez most, de... ha lehet túltenni magunkat, próbáljuk meg Úgy az a kérdés, én, hogy maga a jelenség megvan-e. Igen, azt akartam, hogy ezt lehet mondani, hogy ettől még természetesen igaz, hogy ahogy ők se tudták 80 évvel módosítani ezt egyezményt, nekünk se sikerült, mert nem hajlandó a, az ukrán állam ezt uh, módosítani, nyilván jól felfogott érdekünknél fogva, egy lehetőség van felmondani, de ha felmondjuk, akkor azt uh, mint egy három éves uh, időtávban lehet felmondani, és ez alatt számtalan olyan juttatás is uh, szünetel, amely egyébként vagy kárpátrai magyaroknak jár, bár mondjuk hogy velem érdekelni, vagy pedig a két állam közötti normális működésből következik, mondjuk olyanok esetén, akik Ukrajnában és Magyarországon is dolgoztak a nyugdíj a jogosító munkaidejükben. Tehát marad egy csomó szabályozatlan kérdés, ezért nem mondták fel sem, ezért nem mondtuk fel mi sem, mert... Aztán nem hogy több problémát gerjezte, mint amennyit ez most így okoz, de mindenki abból indult ki, hogy próbáljuk meg konszenzussal módosítani. Erre időnként mutat is bizonyos hajlandóságot az ukrán állam, de aztán az egyezmény módosításától elzárkózik. Marad a számondás lehetősége. Én nem vitatom azt, hogy ez pillanatilag a magyar állam számára egy hátrányos egyezmény. Köszönöm. Azt kérdezem tőled, állami számbevőszék, kapcsán, hogy én beszélgettem, ugye erről tudsz minden pénteken Navracsis Tiborral, aki egyéb iránt magával a jelenséggel kapcsolatban messze menő következtetés nem vont le, ő jó konstrukciónak találja azt, amit sokan nem, mármint, hogy az állami számbevőszék döntésével szemben nincs bírósági korrekcióra lehetőség. Abban ő is Tamás volt, különös tekintete arra, hogy erre felírtam a figyelmet, hogy ahogy az alkotmánybíróság sem vív közelharcot a magyar közvéleménnyel, Feltűnő volt az állami számbevőszék kommunikációjának gyakorisága abban az időben, amikor a Jobbikkal, illetve a többi párttal kapcsolatos jelentését egyrészt közzétette, másrészt arra a jelentés tervezetre, hiszen az nem jelentés volt, hanem csak jelentés tervezet volt, reagáltak a pártok, és nem, nem győzte az állami számbevőszéknek válaszolni azt, amit egyébként korábban ilyen aktivitással nem tett. Ez vajon összefüggésbe hozható-e azzal, hogy minimálisan delesre futott, vagy nem függ össze vele? Ezt az első kérdést nem maradnék, jogorvoslati jog. Ugye a ben ezt kevesen tudják, és érdekes módon nem meglítve az elmúlt másról napitáiban, 1995 ben a Fólyomászor, a Alkotmánybíróság éppen egy önkormányzat érintő, és téssi vagy nagyon jogi járó döntés kapcsán a öngosztár hiányáról hozott egy döntést, és ezt egy külön véleményel, épület János külön véleményével, és mindenki másnak az egyetértésével alkotmányosnak találta. Tehát ö, volt erre egy alkotmánybírósági vígárat, nehéz ezek után ö, az alkotmánybírósággal szemben megmagyarázni, és az én egyébként nem érzem szerencsésnek, tehát én, az én jogérzékem tiltakozik az ellen, csak azt szeretném jelezni, és ez megint a felemi korrektséghez tartozik, ami a magyar vitákból teljesen érzében hiányzik, hogy ez így van egészen 1990 óta, és dogmatikailag egyébként teljesen érthető is, hiszen minden az országgyűléshez tartozik az állam, ezért az államhatalmi ágak közötti jellegű. A külön láttükréből adódóan ilyen jelenlegű keresztfüggőség az máshol sem nagyobb a jogrendszerben. Ettől még nekem a jó érzékeny az ellen, hogy ilyen jellegű kötelezettséget tart a válaszoló határozattal szemben az érintettnek, függetlenül a lobbytól, függetlenül a konkrét esettől, ne legyen jogorvoslati lehetőség. Létezhet az, hogy ebben lesz változás? Hát szerintem mi ezen változtattunk. Tehát a helyzet még jobb mint ami mint egy elsőre két ami pont de szerintem a közigazgatási rendtartás, új közigazgatási rendtartás, az AKR, illetve a szintén az alaptörvény elfogadásával hatályba lépett alkotmányjogi panasz is rendkívül jogorvosati alapot teremt, hogy aztán főleg az AKR, tehát a közigazgatási rendtartás az hogyan értem az endő, az mint a jövő, első répet határa, a bírói gyakorlat még nincs erre, de az valamennyi reáltszerekmény szemben megadja a barók. Elnézést a tudatlanságomért, de e tekintetben ebben az ügyben volt ilyen lépés? Nem lehet ez, mert nem. A reáltszerekmény az a vagyoni hátrány bekövetkezés elmélet, tehát ott nem. Az alkotmányúgyban az, az szerintem szerintem a feltételek fennállnak és született alkotmányjogi panasz ez ügyben, vagy te se tudod? Nem tudok róla, nem tudom. Nem és... tudom, de azt tudom, hogy éppen Siferandás írt egy cikket, hogy akkor miért használott az indexen, aminek ugyan politikai következtései alapvetően tévesek voltak, de ő, ő, benne az állami korrektség meg volt, hogy leírta, hogy 1989 óta így van, pármint a szabályozás is éppen a jelenlegi kormánytöbbség kormány többség alatt elfogadott alaptörvényes jogszabályok tesznek lehetővé, vagy végelhetően tesznek lehetővé valami jelentkívül dolgoztatot. Az, amit végül is varga Mihály lehetővé tett, amikor utasította a napot. Kiderült az a levél, amit írt az utasítás, én ezt nem tudtam, hogy időben ez, nem most következőben, nem a választás után, az egy politikai, vagy az egy szakmai cselekedet volt, ha ezeket egyáltalán szét lehet választani? Nem vagyok a szakértő a területnek, de azt rendszeresen teszi meg, hogy a következő fél év első Szerében, vagy elején egymási követeléseket, viszont a követelés másik fele, amely a büntetés volt, az itt két részben áll a állami számjú egy állami számjú által a kilót fizetésük a az egyik fele az a jogállalás magami előny, a másik az pedig ezzel megegyező büntetés. És az utóbbit azt a napnak kell beszennie, Ott viszont az államhagyistát az a napot értősíti, és szóval csak erre történik meg a a nap részében a végről esztán Jó, de minek tekintse én Borgami ellépéset? Helyes lépés. Köszönöm. E, e tekintetben, ebben a történetben egyébként mindazt ami Simicska Lajos személyét illeti és az ő vagyonát. Ezzel kapcsolatban a mai politikai fideszes felosztálynak, felosztálynak semmilyen problémája nincs, hogyha átvilágítanák azt a történetet, akkor valójában a mostani felosztálynak, ugyanazok a tagjai mondjuk a te esetben nem biztos, mert akkor még nagyon fiatal voltál, járultak ahhoz hozzá, hogy végül is simicskalajosnak az az anyagi potenciája, ami megvan, azzal később semmi közben, amikor létrejött, akkor valószínűleg nem azért hozták létre, hogy az azzal később visszaéljen. Érdemes, hogy szívesen beszélek, bár legkevésbé vagyok Ö... információk birtokában Simicska Hajosról, de azt szeretném, hogy ennek ehhez ügyhöz nincs köze. Én azt a... értem, de ebben neked teljesen igazad volt, ez egy asszociáció volt. Csak hirtelen a témáról eszembe jutott. Igen, de de a kettő között ilyen összefüggés nincs. Én, én azok szépen, hogy életükben nem találkoztak. sem. De főt, nem is ezt kérdeztem tőle. Én azt kérdeztem, hogy a Fidesz mennyiben felelős azért, hogy ma Simicska Lajosnak olyan vagyona van, amivel vissza tud élni, és amivel akadályozza a demokratikus működést. Nyilván Simicska Lajos jelenlegi gazdasági ereje az sosem állítottam, hogy független attól, hogy a képességének köszönhetően maradjunk el ezt az De Én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy az a vagyon, amivel rendelkezik, az egyébként egy olyan legális vagyon, amely legális vagyon felett ő szabadon rendelkezhet, egyáltalán akarunk-e mi oligarházni? mert ugye számomra ez az oligarha szó az Oroszország kapcsán se egy szimpatikus kifejezés, de az tőlünk messze van. Magyarországot illetően én nem szeretem, ha oligarháznak, egyszerűen maga a kifejezés nem egy pozitív dolog. Igen, de azért azt sem definiálni, hogy kizértünk, hol így arra alatt. Hát, akit a, a politika olyan gazdasági nagyhatalommá tesz, aki egyébként önmagától gazdasági nagyhatalommá nem tudna válni, de politikai hatalommal bír, és rendelkezik azt, azt követően, hogy az állam maga gazdasági nagyhatalommá tette. De ezt a, a megtervezést fogadjuk el, akkor ugye lesz arról, hogy... Kinek a megazolásához járul hozzá az állam, és gyakorlatilag minden közbeszerzés nyertesére ezt rá fogják mondani, függetlenül attól, hogy hát a, a legjobb ajánlás. Meghallgatom a te definíciódat. Én egyetem azt mondjam, hogy a az oligarha az, aki a, az állami, a belső állami szuverenitást is érti azáltal, hogy az állam döntéstatában kíván pozíciókat megszerezni. És Simics Kajos éppen ezért próbált meg oligarha lenni, vagy ha úgy tetszik, és értem, tűnt időnként oligarhának. Jó, de Sivicska is, amíg nem vált ki ebből a, szeg, ebből a, ebből a táborból, addig nem volt oligarha, már pedig nem hiszem, hogy abban a pillanatban vált volna oligarhába, amikor szembefordultott Tehát Pont addig volt az, amíg megkísérelte azt, hogy az a állami tömtésztatban olyan beszélásot tegyen szert, amihez neki semmilyen legitimációja soha nem volt. Jó, csak az a kérdés, hogy miért nem oligarházták azt megelőzően, hogy konfliktus volt, hiszen magas a státusz a korábban is megvolt az oligarha, nem attól oligarha, hogy szembefordul a hatalommal. De én most uh, ilyen szempontból a te igazságod mellett, és, a és a, a, a nekem általában uh, szánt választal szemben érveltem, hiszen azt mondtam, hogy pontosan attól uh, válik valaki oligarhává, hogy uh, nem egész egyszerűen egy nagy tőkés, aki részt vesz komoly közbeszerzéseken és adott esetben nyer is, mert ez szerintem egy, egy és vállalkozó, hanem aki befolyást akar szerezni az állami döntéshozatalban, és ezáltal az állam belső szkolány ja, feles... De, de sértés. Csö... Szerepet... De első, mint is korábban is ilyen volt, csak addig a szándékai egybeestek a Fidesz szándékaival, és ott változott meg a helyzet, amikor az ő szándékai nem estek egybe. Meddig volt így, és mikor lett más, elválik a valóságban az éleményben, de hmm ezért indokolt fős, az a szó használhat. A, a, a, a legszébb hogy nem már korábban indokolt lett volna. Tisztelt, 32 persze van. Azt kérdezem tőled, hogy Simicska Lajost leszámítva szerinted ma Magyarországon önmagában abból adódon, hogy valaki milyen gazdasági potenciált képez, van-e oligarha vagy sem, és szándékosan nem neveztem meg embereket. Azt kérdeztem, hogy van-e vagy nincs? Én, én nem látok olyan embert, akinek a az állami az a, a befolyása rend, az államnak szüverén módon képes rögszabályok alapjánál járva eldönteni azt, hogy senki kinyárva. Oké, okay, hazudtam az egy utolsó kérdés, hogy ez egyben nem jelenti azt, hogy valamely létező politikusnak lenne az illető a strómanja. Nem a Azt az kérdezem, kérdezem az kérdés, kérdés, hogy, hogy tehát nincs oligarha, és egyébként az a személy, aki oligarha lenne, az egyébként nem valakinek a strómanja, és ezáltal nem lehet oligarha. rendben van. Köszönöm szépen, átvajadva a, a további hétfői hétköznapodnak. Köszönöm a rendelkezésre, állás két hét múlva előkezdők. Gulyás frakció frakcióvezető urat hallották. Ilyen sokat tudnak segíteni nekem, hogyha az első fél órában beszélgetünk. Fiala János, lehet? Elindult egy folyamat, ugye én készültem a mai műsorra, de a hallgatóim segítettek nekem, meg beszélgettünk is, és ugye arról, arra került sor, hogy azt kérdeztem az emberektől, hogy alapvetően mi zavarja őket. beleértve hogy én felemlítettem a lányomat, neked még nincs gyereked, de rövidesen lesz, úgyhogy rövidesen majd beszélhetsz vele, bár addig egy-két évvel telik még hogy amikor tennap találkoztunk, akkor eleve azzal számoltam, hogy nem arról fogunk beszélgetni, ami engem foglalkoztat, mert az őt egyetlen nem érdekli, bár néha előfordul olyan eseményen, amit én ö, celebrálok, de azért nem ö, téveztem össze azzal, hogy ő kifejezett érdeklődést mutatna, és én ezt tudomásul vettem, hogy ez egyébként baj -e vagy sem, most ezügyben még azt se gondolom, hogy baj, né néme pillabba pillanatban lehet, hogy igen, Uh, és azt kérdeztem, hogy a hallgatóim, akik egyébként valószínűleg azért hallgatnak, mert bizonyos szempontból ugyanazok foglalkoztatják őket, mint engem, fel nem mindig ugyanarra az eredményre jutunk, mi foglalkoztatja őket. És itt aztán előjött, uh, ahogy ezt már később a siffer fogalmazta, a kommunikációs kormányzás, amit szerinte uh, a normális kormányzással szembe van, csak annyira jól működik, hogy nem hagynak fel vele. Most tettem legújás Gulyás akit ugye azért tudott megszólalni 8 óra után, mert a nagyvonalúra lemondtál erről az időpontról, ami általában a tiét szokott lenni, és ő azt mondta, hogy szerint ez nincs így, és azok a példák, amelyeket felhozott uh, uh, Sifer András, Altusz Kristóf megnyilvánulása, vagy a legutóbbi szavazás kapcsán a Söfflin, vagy a Dajcs, az egyáltalán nem, ennek a szappanbuboréknak a kikezdésére vonatkozik. Így aztán hosszú felveszetés után a kérdés az úgy szól, hogy téged alapvetően belép vagy akár a kommunikációs kormányzás is mi az, ami zavar, ami itt ma Magyarországon van, és amiben majd más életet szeretnél adni, első, második, harmadik, ki tudja anyadik gyerekednek? Uh, nekem leginkább az, hogy ha most mindent, amit lehet félreteszünk, az, hogy, a, hogy hogy szerintem a jövőnket éljük fel. Tényleg, tehát hogy én látok egy olyan... Ja, a jövőnket ugye úgy lehet felélni, hogy valakinek van rendelkezésre álló, tudom és én, két liter vize egy egész életre, és hogyha 30 éves koráig abból megisztik 1,9 litert, így értelmezzem ezt, vagy hogy hogyan? Nem, hanem úgy úgy, hogy szerintem 2009 után részben a bajnai, még kisebb részt akár a gyucsán kormány is, de aztán a Fidesz kormány költségültési politikának eredményeként lett egy olyan helyzet, amelyben Magyarország tudott volna gyorsabban fejlődni, ezt nem használjuk ki. Van egy relatív stabilitás, van egy bérnövekedés is, ami jó ezt a piac miatt van, és egyszerűen az oktatásban, egészségi állapotban van egy olyan lecsúszás helybenjárás, ami teljes katasztrófa lesz itt 10 év múlva, 15 év múlva, és tudom, hogy mindig mondták, hogy teljes katasztrófa. Mit nevezünk teljes katasztrófának? Hát az elvándorlásnak, a rossz egészségi állapotnak, a népességgyarapodás elmaradásának és a, a, a, annak a, előttünk volt probléma halmoznak a megoldása, hogy hogy lehet itt képzett munkaerővel versenyképességet növelni, az, annak egy teljesen rossz ágában vagyunk, és ez akkor is igaz, ha erre egy, egy, egy fideszes politikus most azt mondja hogy ennél sokkal fontosabb, hogy a nemzeti identitást és a büszkeséget megerősítsük, de csak közben én azt látom hogy, hogy picit jobban veszik ezt az akadályt a csehek is, szlovákok is, még románok is, és ebben életletes veszélyt látok, mert azt látom, hogy egy olyan évtized lesz elpocsékolva, amelyben történnek akár még jó dolgok is, hogy nem mindent nézzünk fekete-fehére, vagy csak feketének, de egyszerűen Magyarország valójában nem tudta meg meglépni azt, amit meg kellett volna lépni, és ebben, ebben egy hihetetlen szétsúszás elbizonytalanodás, gyűlölet, öngyűlölet van, és, és ez, ez, ez egy teljesen élhetetlen országot csinál, azt hiszem. És ugye ennek vannak középosztályi tünetei, a középosztály Valdorfba, alapítványiskolába menti ki a gyerekeit a közoktatásból, ameddig ezt tudja biztosítani, addig úgymond el van. Ezt tudtam szoktam kicsit tudatosan bántó érlel fogalmazni, nem a reklámhelye, hogy amíg tud a Magyar Középosztának egy része mangót válogatni a kulinárisban, addig úgy csinál a Magyar Középosztának egy része, mint hogyha minden rendben lenne, és ez nem termék megjelenítés volt. És én ezt ugyanúgy problémának látom, mert szét, szétcsúszik ez az ország. Én ma ezt látom a legnagyobb problémának, és ennek része az is, hogy val és jobb oldal, mivel nem tudja egymást legitimnak tekinteni, így ennek van egy ilyen hideg polgárháborús része. Minek a céljából áll fenn ez az állapot azok részéről, akik fenntartják. Azt hiszem azért, mert a hatalom megszerzésének és megtartásának a mindenek felettisége az egy önigazoló része a Fidesz politikájának, a Viktor politikájának, és ennek ugye van egy ideológiája, hogy emezek is lopnak, de legalább piros fehér lopnak. És ugye ezt nemzeti tökés osztálynak, meg mit tudom én, minek szokták nevezni, de ez ennél sokkal szűkebb, ha nem lenne két kezemre is bőven megszámolható középosztály, tudom mondani, középosztály milliárdulerek. Igenis, a kormánypártokra hivatkozva, vagy, akkor megvennék itt a céget, és adná már el meg különben, akkor nem mondanék ilyeneket, de hát sajnos ezek részei a mindennapoknak, akik fenntartják ezt azok. Nem tudok ma már így 8 ilyen év után másra gondolni, mint hogy egészen egyszerűen egy szűk körnek a gazdagodása számít, és mellette az, hogy Elég sok ember feudalizációval és mással próbálnak manipulálva tartani. E, és ez akkor is úgy van, hogyha van Magyarországon jó pár százezer ember, és nem csak Budapesten, akik pártpolitikától függetlenül tisztességes vállalkozóként, ha kijön a számítás, egyébként jól tudnak élni nyugat-európai életszínvonalon, és nem mindenki fideses, aki így él. Középosztály, nem középosztály, milyen mértékben van tisztában azzal, amit te mondasz? Én azt gondolom, hogy. De nem csak úgy sok... Úgy is kérdezhetném, hogy mennyire látja a hasonló módon. Azt gondolom, hogy sok minden kilát, sok mindent. Nyilván sokan mellé teszik az ellenzék bénasságát, a ellenzék vezetőképesség hiányát, és. A Itt álljunk meg egy sem. pillanatra, mostanában visszatérünk oda maga, az ellenzéknek a bénasága, vagy nem tudom micsoda, mert ezt a szót ritkán szoktam használni, az valójában a saját múltjukban ered, vagy pedig a saját múltjukban is ered, de azt eredményesen használja ki és böködi vele kontra, illetve produktívan, egyáltalán produktívan a kormány, tehát magyarul az a fajta bénaság, amit te megfogalmazol, az egy milyen helyzetnek a következménye? Én szerintem fele-fele igaz, hogy van a, amire úgy fogalmazta, hogy az öröklött meg velünk élő megoldatlanságok A sok párt, ki a hiteles, ki nem, aki az új, a ki nem új, a ki kivel tud, és ki kivel nem tud. Igaza van ebben, vagy nem. Mert ugye ebben a választók is sokfélét gondolnak. Van x százalék választó, aki elfogadja, és sőt, elvárja, hogy Gyurcsány Ferencsel és az MSZP-vel ne legyen együttműködve. Ugyanennyi választó elvárja, hogy a kispártok ne önállóskodjanak, mert nem tudom én micsoda. Tehát ez egy osztott tér. Amit te mondtál, mostan. A másik, az, az, az, a másik fele? A azt szerintem, azt szerintem az elnyomásnak a következmény, és nem tudok más szót használni. Az elnyomásnak abban az értelemben, hogy Vladimir Putin ellenfelei a minden héten kétszer letartóztatott naványi a lelőtt ellenzéki vezetőn, hát a nem tudom én meddig, az az elnyomó és propagandagépezetes kiépítő rendszereknek egy eszköze, hogy a saját stabilitásukat azzal tartják fent, hogy mindenki mást annál is, hogy ne a bénát használjam, annál ügyeslenebbnek Jó, ez láthatják. Jó, Magyarországon ma nem olyan, mint Oroszországon, hanem olyan, mint? A vektor irány az olyan, és annak vagyunk az elején. Nem biztos, hogy el kell jutni a végéig, de a médiaiparnak egy része, amit a TV2 művel, most csak, hogy tényleg egy olyat mondjak, ami nem is csak egy százalékát érjel a magyar népességnek, riposztól a megyei napilapokig, azért ezt ma már nem lehet sajnos a a, a, a Budapesten és Pest megyén kívüli megyei sajtó lenyelésével, a jól működő vidéki sajtóbunének tönkretételével, azért ez már elég sok ember terér, és ennek az eszköze, hogy ne lássad kormányzók, tehát kormányzó képtelelemnek lássad a mai ellenzéket, mint amilyen egyébként valójában, az egy része az ilyen típusú illiberális megoldásoknak, mert én azt a leg. Magabiztosabban tudom mondani, hogy miközben jól informált középosztálybeli vállalatvezető emberek is képesek azt a mondatot kimondani, hogy az ellenzék nem lenne képes elirányítani az országot, erre a legcinikusabb azt a mondani, hogy ilyen szarul, ahogy ez most folyik, ilyen szarul bármelyik napon a DK, az MSZP, vagy az együtt és az LNP külön-közösen bármit csinálna, és szerintem ennél egyébként még jobban is de nem akarnék kampánybeszédbe kezdeni. Tehát erre mondom, hogy ez fele, -fele. Mennyire vagyunk -e kollaboránsok, vagy mennyire nem vagyunk kollaboránsok? A tekintetben, hogy itt élünk, és ezért valamilyen módon együttműködünk a nemzeti együttműködés rendszerében, hiszen egyébként csak akkor nem működünk vele együtt, ha elhagyjuk az országot, vagy hogyha látványosan valójában tetlegesen szebefordulunk vele. A harmadik megoldás nem nagyon létezik. A kollaboráns... itt marad, az elvileg, mint kollaboráns. Igen, csak én a kollaboránsról beszédmódot és narratívát azt a pártpolitikai szereplőkre nézve egy fontos mércének tekintem, de egészen elfogadhatatlannak tartom, amikor a és most húzunk egy vastag vonalat a választópolgárokkal polgárokkal mm -hmm. fel, mert az a pedagógus nagyatádon, aki állami alkalmazott volt egész életében és nem azért, mert nem tudta megalapítani a Microsoftot, hanem mert ez az élete, hogy ő szeret tanítani, és lehet, hogy ellenzéki érzelmű, és ő szeretne iskolaigazgató helyettesként egy gimnáziumból nyugdíjba vodulni és élni a férjével vagy feleségével, azon az emberen számon kérni, hogy nem jön el az együttnek mondjuk aláírás gyűjteni nagyatádon, ahol nekünk például vannak embereink, csak hogy most direktnek Budapesti példát mondjak, azok szerintem egy elfogadhatatlan morális ítéletek, hogy miért kérném én rajta számon, hogy És a másik? A, a politikusok? A, a, a, ott szerintem, ott én szeretek vastagabban fogalmazni, de ott viszont én árnyaltan fogalmazok, mert amikor József Ferenc és most nem nagyon belehúzni akarom a hétvégébe a beszélgetést, azt mondja, hogy minden párt a dk kívül így ugyanúgy egy együttműködik, teljesen érvénytelen, és... és úgy mondjam, Törő Gábor azt mondja, hogy kampányban érthető, de engem nem érdekelnek az ilyen kampánymondatok, mondjuk becsületes mondatokat kampányon belül is és kampányon kívül is. Én a dk soha nem mondanék ilyet, és én azt gondolom, hogy az együttet is lehet sok mindenre bántani. De az egészen biztos, hogy mi ezt nem csináljuk, és még csak, hogy korrekt legyek a párbeszédben, az msp ben is, és még a LNP-ben is rengeteg olyan politikust ismernek, aki előbb vágná le a kezét, mint hogy együttműködne a azzal együtt. Igen. egy mondatot akarok mondani, hogy azzal együtt, hogy például hogy ne budapesti példát mondjak, sajnos Mondjuk a nyíregyházi és önkormányzati képviselőről, fia Jánosnak adásban, én is csak azt tudom mondani, hogy valami csoda folytán, kulcskérdésekben mindig együtt szavaz a helyi fideszes városvezetésre, és amikor a helyi DK és a helyi együttes önkormányzati képviselő túl sokat ugrált a sóstói felújításnak a közbeszerzése környékén szerintem alappal, akkor hogy, hogy nem az MSPés megszavazta a DK és az együttes képviselő kirúgását a bizottságból, ami nem csak hogy az ellenőrzési jogosítványokat korlátozta, hanem még 40 ezer forint nettó veszteség Jelentett az ő illetményükből és ezt csak azért mondom el, mert én közben ismerem mondjuk a Yesenski vezeték nevű, András nevű, kiváló MSP és nyíregyházi politikust, aki nincs benne az önkormányzatban, és ő viszont szintén levágná a kezét, ha kollaborálna. Sokféle igazság van, sok rétege van ennek, akkor kell erről világosan beszélni, ha konkrét állítások vannak, én nem szeretem, hogy ebben. Maradjú, Andros... maradjú, maradjú, akkor, akkor nézzük a médiát. Vajon az a népszava, amelynek jelen pillanatban a fennállása nem lehetséges kormányzati hirdetések nélkül is, e tekintetben más, mint adott esetben, más TV csatorna, amely valójában a bónusz teremti ezzel meg, mert talán az anyagi helyzete ennél Igen. erősebb. De legyen ez a Kejfej és a Kejfej semmi semmi vonatkozásban nem nevezném e, e, azonos erejűnek a névszavánál, azt gondolom, hogy a egy nagyhatalom, én meg kevésbé gondol magamat nagyhatalomnak, csak nem szeretném magamat Kívül hagyni ezen. Tehát nem gondolnám az, hogy a saját személyem érinthetetlen legyen. És az én együttműködésem Fideszes önkormányzatokkal, amely egyetlen nem teszi azt lehetetlenné, hogy én egyébként azokban a kérdésekben beszélgessek velük, amelyek számukra vagy kényelmetlenek, vagy kellemetlenek, hanem adott esetben akár a státuszkót is kikezdik. De ezzel együtt az ő pénzükön valósul meg, és nekem a hétvége folyamán bácskai János lépcsőházi jelentét 28-an elküldik, fogalmam sincs, hogy miért, hiszen mindenről van szó. Uh, ugyanakkor ez a rádióműsor, vagy adott esetben ez a rádió sem tudna fönnmaradni ilyen pénzek nélkül, akkor az ember saját magára kollaborásként tekintse, -e vagy sem, miközben én magam nem tekintek magamra kollaborásként, de azt látom, hogy volna rá igény, mert az valamilyen módon megmagyaráz valamit, amit én másképp látok, de hát ha sokan vannak velem szemben, akkor én védekezésre kényszerülök, és sok mindenhez van kedven, de védekezni nem. Szívesen elmagyarázom, meg szívesen meghallgatom, nem tudom, hogyha valakinek ellenérve van, de, de magyarázkodni nem fogok, mert annál, annál egyszerűbb a helyzetem. És abban a pillanatban, ha magyarázkodni kezdenék, akkor az a saját magam végét jelenteni, hiszen én azt gondolom, hogy tiszta lapokkal játszom, legfeljebb azokat a tiszta lapokat mások másféleképpen ítélik meg, és hogy nem foglalkoztatna engem az, ha egyébként ez őket foglalkoztatja. De azt kérdezem, hogy ehhez a jelenség, ez nem muszáj a kejfejancsinak vagy a népszavának lenni, de mégiscsak ugye a média kérdése gyakort előkerül. Horváth Péter ezt ugye mindig a te orrodra fűzi. Ezzel igen, szegény hallgató, hogy már nem tudják, hogy miért van szerintem igaz, én mindig abban a vitában, de hogy a kérdésre válaszolva egyrészt szerintem sokszor ez megint, ahogyan a politikusok, a bolykottájuk a Fideszben, akkor minden egy csapásra megoldódik. Akkor szemben szokták ezt velünk mondani, hogy, hogy szerintem nincsenek egyszerű megoldás ennek a problémának is. És igenis számít a személyes tisztesség, meg a személyes egyenes beszéd képessége. És ezt csak arra mondom, hogy könnyű lehet egy vitában odavetni a, a akkor most emez vagy az kollaboráló médium, és akkor most offolni kell, vagy kikapcsolni. Csak nem tudom, hogy attól mennyivel vagyunk bejebb a népszava ügyében. Én azt látom, hogy ugye nekem ebben még van egy személyes érintettségem, amelyről még ráadásul vele is beszéltünk, adásban is a Gágyé Zoltán Igen. barátom vasárnapi újság, stb. és hát te magad is beszéltél, neked is van ebben személyes valamilyen értelmet érintettsége, és te egy másik nézőpontból követted ezt végig, beszéltünk is róla. Én azt tudom mondani, hogy engem ebben zavar, hogy ott volt teljesen legitim, meg bevallott módon németországi pártalapítványi támogatása környékén, avval nem tudom, hogy mi lett. Én önmagában azt, hogy egy médium befogadt kormányzati hirdetést, azt azt úgy tudom megítélni, hogy hát ha be kell fogadnia, fogadja be, hogy a működését fenntartsa. A kérdés, az öncenzúra és a cenzúra dolgaival hogyan állunk? Hogy sztorikat lehoznak-e, vagy nem hoznak-e le? Megjelenik-e minden téma? Vagy megj nem jelenik meg, és miközben nálad, vagy most valami együttes példát mondjak, lehet, hogy megszól a hetente Bácska János, úgymond támogatási keretben, de amikor a parkolási ügy volt, tök mindegy, hogy vitád volt, vagy nem, de Baranyi Krisztina ugyanúgy el tudta mondani a maga narratíváját, tehát felület mindenképpen volt ebben. Én a népszavát nem bántanám, egy olyan ember főszörkezti, akit én, én kifejezetten kedvelek, Orváth Gábor, külpolitikai újságíró. Jó, én, én, én, én, azt én azt látom, neki. hogy ez azért zavart okoz az erőben. Én, ahogy őszítenek, én nekem is okoz zavart az erőben, csak azt tudom mondani, hogy hogy velem személyesen és most a közösségemmel az együtttel a népszava egyébként korrekt. Én nem a népszaváról beszélek, én most már valójában a konstrukcióról beszélek. Részint újságírókban van zavar, részint van zavar olvasókban és hallgatókban, és hát van zavar magában a médiában is, mert hiszen ennek a médiának van olyan része, amelyik nem kap, vagy adott esetben kaphatna, de nem kér, de inkább nem kap, és tudod, akkor jár... annak igen, érdekében tudod, áll. Igen. Tudod, János, ebben én azt gondolom, hogy azoknak a nagyvállalatoknak, amelyek a magyar piacon persze részben államfügg, teszem hozzá ki, nem az, mert a vagy pont utána pék is államfüggő tud lenni. Azoknak van ebben felelősség, akinek a töke helyzete gond nélkül megengedné, hogy egy e-mailben kért Németországi, vagy londoni, vagy tokiói engedéllyel, éppen pont azt a 30 milliónyi hirdetést a népszavában, vagy az RTV-n, vagy a 444-en, vagy az indexen is el lehetne helyezni, de én most föl tudnék sorolni olyan magyar, kereskedelmi szektorban, fogyasztók által napi szinten vásárolt ö, jószágokat eladó, Cégeket, amelyek gond nélkül megengedhetnék, hogy a hátukon a Fidesz kormány a fát vágja, és még látom őket, hogy egyébként a piac érdeküknek akár megfelelően Még egy témát szeretnék itt az idő miatt, de fontos, Féget? nem érintettem ezt a sifferrel, és nem érintett, a Gulyás Gergelyel sem, tehát ma reggel, ha valaki végighallgat bennünket, az nem fogja tudni összehasonlítani az egyes mondatokat, de a múlt héten volt róla szó, hogy, és ebben ugye ellentmondás is volt, Dobrev Klára és a Filipov nagyon jelentősnek, karácsony Gergely Sza. valami ismeretlen okból kevésbé jelentősnek tartotta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amely ugye elsősorban is ugye Ge Gulyas Gergelyről nyilatkozott pénteken, tehát volt sajtótájékoztató, de itt nem volt erről szó, hogy ő ugye azt mondta, hogy ezt eddig is lehetett tudni, de aki követi a adott esetben a ti megnyilvánulásatokat, arról van szó, hogy vajon a visszalépések esetében ez mennyiben okoz változást a pártok indulása ügyében ebben légy szíves öncsél valami tudást az emberek fejébe köztük A Filipov enyémbe. ez nagyon jelentősnek, csak hogy már elejét elfejtettem, hogy a Filipov Gábor ezt Filipovnak a, a Dobrev Klára jelentősnek látta a karácsony, lehet, hogy nem ismerkedett vele, de ő nem látta ekkor a jelentőségűnek, ez péntek itt az, én, ja, ez Csak azért, mert a, a végére elfejtettem az elét, hogy a, én azt az gondolom, hogy ő, Tisztíti értelemben, ha olvassa a vonatkozó jogszabályokat, és ismeri, hogy Magyarországon azt a konkrét paragrafust, amelyben belecsimpaszkodik a Nemzeti Választási Bizottság, valójában miért írták bele, és ugye aki, én nem vagyok jogász, de mondjuk úgy, hogy a választási jogban nem jogászként is elfogadják egy páran ebben az országban a véleményemet, az a helyzet, hogy a lista kiesése, mint szóhasználat, szemben a lista törlésével az nem véletlen különbözik a választási eljárásokban, és nem elmen, belemem be a részletekbe. Azt tudom mondani, hogy a legtisztább lelkismert azt tudom mondani szemben Gulyás Gergely álláspontjával, hogy most a jogszabály írott szavaival és tartalmával ellentétesen értelmezi a Nemzeti Választási Bizottsága a jogszabályokat. Magyarországon évtizedek óta világosan az történt, hogyha egy lista mögül úgymond kiesnek az egyéni jelöltek, de volt már jogerősen bejegyzett lista, akkor a kampányfinanszírozási kérdéseket félretéve jogában áll annak a listának a szavazólapon szerepelnie, már pedig a mostani Fidesz által megfelelőtt választási eljárási szabályok is egyértelműen tartalmaznák, hogy mikor kell törölni a listát. És a jogalkotó ha akarta volna oda, beírja a negyedik paragrafus vagy alpontként, hogy akkor is törölni kell, hogyha 27-23 egyéni előtt lesz. Ebben az ügyben a Nemzeti Választási Bizottság nem zárt be minden ajtót egyáltalán a koordinációnak, rengeteg esély van, az kétségtelen, hogy a mozgásterét szűkítette az ellenzéki pártoknak. Akkor párcoknak. utolsó kérdést e tekintetben Ennyi? nevezetesen az hogy itt jelentkezik az újságírók felkészültsége, és most én ebben teljesen kívül vagyok, hiszen én nem kérdeztem, tehát én magam most se dicsérni, se szidni nem fogom, de amikor Gujász Gergely sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban kérdeztek, és Gujász Gergely azt mondta, hogy ő nem egészen érte a problémát, hiszen ugyanaz van, mint korábban, ott valójában, hogyha a teszövegedet jelenítették volna meg, amit most elmondtál, akkor ugyanazt nem válaszolhatta volna Gujász Gergely magyarul, hogy egy tízes kállán számít az, hogy egy újságíró mennyire és azt mennyire tudja a kérdésében megilvánítani? Így van, a konkrét korábbi jogszabály az egyértelműen tartalmazta, hogy nem törölni nem lehet törölni is, tehát az új jogszabály nem tartalmazza, hogy törölni kell. Az az alszabály, amelyre hivatkozik a Nemzeti Választási Bizottság, az egy teljesen más eset. Az azért van, mert aki egészen részletekbe menjen ismeri a magyar választási eljárásogot, volt egy jogvita egy valamelyik kis pártot 2010-ben, amikor kellett volna jogilag törölni a listáját, mert hasonló helyzetnél sokkal egyszerűbb helyzet volt, nem kvalifikálta magát elég jelölt ahhoz, hogy listát állítson, tehát hogy nem volt elég soha neki, és ott küzdött magával a választási szerv, hogy hogy lehet neki azt törölnie, mert a váltási listákat most nem magyarázom, hogy milyen procedúra szerint jegyzik be. Töltik folyamatosan, mint a pohárban vizet, töltöd, töltöd, töltöd, és eléred, akkor rendben vagy. Mert ez így működik. És ebben az ügyben bele kellett rakni egyébként helyesen. Még azt is tudom mondani, hogy helyesen rakta bele a Fidesz-osztóval a de ez nem erre a helyzetre vonatkozik. Ezt Bújas is természetesen tudja. Ezt egy felkészült újságírónak ezt tudnia kellene, mert itt egy teljes terelés folyik ebben. Ezzel együtt az együttműködésnek a megoldásait ez önmagában nem zárja be. Köszönöm a rendelkezésre. Vitton Szeget Szigetvári Viktort hallották nekem van még nagyjából egy percem, mert akkor van itt műsorismertetés, és egyebek, tehát 57, most meg 56 van, ha egy percbe valaki belefér, akkor hajrá, 06148909999 és egy. Ha nem telefonálom, csak annyit szeretnék elmondani, hogy a mai műsor mindenféleképpen elkészült volna, de ahhoz, hogy az ember érezze azt a sint aminek a mentén, tehát amiben közlekedik, azt ma például az első fél sokban megsegített. Tehát nekem 800 papíron van, lehetséges, hogy egy nagyon korrekt műsor készült volna. Szerintem ez a műsor lehet, hogy rossz volt, de nem volt korrekt. És az, az sokkal fontosabb, hogy valamilyen legyen. És ahhoz az embernek meg kell találnia azt a ritmust, amiben létezik. Ezt csak azért mondom, mert az első fél órában betelefonálók ezt ma lehetővé tették. Nem az kell, hogy velem egyet értsenek arra egyáltalán tartok igény, hanem valamelyest. Tehát, hogy egy olyan hangulat tudja létrejön, egy olyan atmoszféra, amiben könnyebben lopoznál az ember a papírjai között. De jössz, <coughs> Fiala János vagyok, lehet? Lehet? Te az utcán vagy? Nem, nem, csak a kutya a lakásban. Mi még nem beszéltük adásban egyébként, és nagyon mondható mények az ismeretünk. Megtennéd a hallgatók is az én számomra is, hogy mondanál magadra két-három mondatot, amit, amivel én rendszeresen szoktam élni? Aha, ja, most már adásban vagyunk. Teljesen. Ja, bocsánat. De a, a kutyát nem kell-e <gül> nem, nem, de azért csendve kéne. De nem, nem, nem. a kutya az ugat, nem. kész. Na jó. Te... igen. Oké, okay, Spirit József vagyok, a 24.hu újságírója, és nemrég nem írtam egy hosszabb a, <gül> a belvárosi érletek. Jó, még miatt itt tartunk. Éjjjön. Életkor, státusz, foglalkozás, ja, érdeklődési ja, terület. Hát többnyire politikával foglalkozom be politikai újságíró, vagyok 50 éves, és korábban az indexnél dolgoztam hosszú ideig. E, a, te volt index, meg volt talán egy rövid népszabadság is? Igen, igen, igen, igen. igen. Közte volt egy ö, pár hónapos népszabadságos kitérő, de aztán megkormány élet, hát, ugye. az is megkörülmények miatt. Egy olyan valakivel beszélgetek, aki szakmailag a helyén van? Hát ö, remélem szeretném én is tudni. Én akarva-akaratlan sokat foglalkozom, foglalkoztam a parkolással, ebbe bele tartozik a 14. kerület épp úgy, mint Ferencváros, tehát a 9. kerület egyik önkormányzattal van együttműködésem, amikor Újpesten éppen a városközpontban megszűnik a P plusz parkoló, vagy az ingyenes parkolás, arról is szó van, de az most éppen kisebb port kavar föl... Uh -huh amikor szó van a parkolásról, akkor általában az összefüggésben van azzal, hogy ez az milyen pénzügyi visszaéléseket tesz lehetővé, ez ígyben feljelentések születnek, újságcikkek születnek, de alapvetően a rendszer úgy tűnik, hogy nem változik, illetve hát vannak különböző perek, amelyek végel hosszúságúak, és a te írásod, amely ugye így szól, hogy az első szót azt nem tudom elolvasni, mert az hogy feketében maradt. A Dembski-korszak cápáig, most is a Demszki korszak tápai köröznek a zsíros parkolási biznisz körül. Végül is egy valamilyen felülnézetet ad, de például azzal kapcsolatban, hogy mindez miért problematikus, abban talán majd lesz egy második rész. Leírnád azt, hogy ennek az írásnak valójában mi volt a gerezise miért született? Hát ugye most ö, ö, több, mondjuk pontosan éppen ö, jelenleg kettő belvárosi kerületben van ö, egy ilyen, egyfajta exlexi állapot a parkolással kapcsolatban. Hetedik, egy, 9. A 7. és a 9. kerület, ugye? És hogy ö, pont ez a két kerület volt az a, az a terület, ahol ahol a egykor centrum centrumparkoló Kft utócégei kapták meg a parkoltatást most lassan egy évtizeddel ezelőtt. És hát ugye pont a, a, a történet, onnan ö, érdekes, hogy a, a centrumparkoló KFT-nek a, a vezetői, illetve az alkalmazottai, azok ö, most már több mint egy éve egy igen komoly és kiterjedt büntető eljárás alatt vannak, ami már a bírósági szakaszba került. Tehát konkrétan be vannak az azzal, hogy mintegy három milliárd forintot valahogy eltüntettek a rendszerből. És hát ugye ez az egésznek a problematikája, hogy pont ugyanezek a szereplők irányítják, vagy kapták meg azt a két a amelyikről most szóval. Hát illetőleg, hogy az ő leányvállalataik vagy leány embereik találják, találták meg a helyüket a igen, a, igen, igen, a zuglóban is hát zuglóban nem egészen az, ugyanaz a helyzet, de zuglóban is vannak érdekeltségeik, hát hogy ott aztán csak egy rész, részmunkát kaptak meg az egész ö, ö, processzusból. Az a pénz, ami eltűnt, az egyébként sejthető, hogy hova tűnt el, vagy azt a bíróságnak kell tisztázni? Hát eléggé könnyű ezt így. Hát hogy nyilván a bizonyítás az majd a bíróság feladata lesz, de azért a dolog az annyira nem ördöngős, mert ugye az van, hogy van, vannak, ö, olyan, vannak ezek a cégek, amelyek elvállalták, vagy megkapták szerződéssel ezeket a munkákat, és ezek ítózatos nagy ö, ö, technikai, meg, meg személyzeti költségekkel dolgoztak papíron, de a, a, az ügyészség kiderítette, hogy ennek a, a, nagyjából a tizedét, se tud, a tizedét tudják igazolni talán, Az a kérdés, hogy ezeknek a cégeknek, ezeknek az embereknek van-e pártkötődésük? Mert ugye ez gyakran megjelenik. Hát igen, igen. Hát a, a, a, ugye az, a, az elején, hát amikor még ez a Centrum parkoló Eft. ez ugye nem egy ilyen ismeretlen, most előkerült történet. Ennek egy komoly irodalma volt a, a, a sajtóban korábban is, és hát akkor, akkor már ismert volt például a amikor ezeket az utolsó céges szerződéseket megkötötték, hogy az egésznek az atyamestere ez Cooper, András közismerten baloldali kötödésű ember volt, és hát ez nyilván azért, bár ez se igazolódott, de hát akkor mindenki ezt feltételezte, hogy közrejátszott abban, hogy ez a cég olyan írtózatos gyorsasággal meghódította itt a belvárosi kerületeket, ezt a részét még csak értem, de az a kérdés, hogy attól, mert meghódította, az jelenti egyben azt is, hogy volt pénzmozgás pártok és a parkoló cégek között, mert ugye ez a feltételezés. Hát ez, ez a rész, ez sajnos, ez feltételezés maradt egész ideig, mert ezt igazolni senki nem tudta. Mert ugye, azért, a, a, ugye ha az eltűnt pénz oldaláról nézzük, akkor gancegál, hogy hova tűnik, de ha nem gond, de ha érdekel egyben bennünket az, hogy ez egyébként az önkormányzatok nagyvonalúság, ami lehetővé teszi azt, hogy emberek így gazdagodjanak, vagy pedig a pártfinanszírozásnak valami bonyolult, de létező eszköze, az azért nem biztos, hogy mennyiségi szempont csupán. Hát azonban én sem szeretnék most ilyen feltételezésekbe bocsátkozni nyilvánosan, de hát ez a, nagyon sokan gondolják azt, hogy ez hogy, hogy, a rendszer mi, ilyen sokáig fennáll. De nem táncolnak ahhoz, hogy ezt valaki bebizonyítsa. Te, aki ezzel foglalkoztál, hol húzod meg ezt a határt, Anélkül, hogy konkrétumot mondaná. Hát azt, azt a részét, azt látjuk, hogy senki nem akar hozzányúlni egy olyan rendszerhez, ami ami láthatóan ő, fekete pénzeket termelő. Mi maga a rendszer? Tehát mi az a rendszer, ami egyébként lehetővé teszi azokat a visszaéléseket, amelyel kapcsolatban aztán találgatásokban lehet menni, hogy kinek a kedvét jött létre? Mi a rendszer? A, a rendszer az, hogy közpénzen kiépítettek egy, egy parkolóóra hálózatot, ezekben a kerületekben, ezt a rendszert kiadták kezelésbe, illetve működtetésbe egy olyan cégnek, amelyik aztán minimális összeget fizet vissza a, a kerület kasszájába. Tehát ez a magáncég, ez a, a hasznot lefölözi, és mint látható volt az előző, illetve az ügyészség, ezt ugye most már elég sok Ez Csak ebben a két kerületben van, így vagy máshol is így van. Hát ö, <gül> ugye ez a két kerület a, mondjuk az állatorvosi lóvá ennek az egész ö, ö, ügyletnek, vagy az egész parkolási biznisznek a többére nem tudok nyilatkozni. Én is itt a, ebben a két kerületben néztem utána, hogy ö, milyen pénzek jöhetnek be, és mennyi ö, ö, ebből a származó befizetés mondjuk, ami visszamegy az önkormányzat kasszájába. És Hát vérgyzetes nagy a különbség. Ugye a, mondjuk a, a, a, ebben a centrum az egyik ilyen, most már lassan közismertével a tétel, az hogy itt például útvurkolati jelek festésére használtak el orbitális pénzeket, aztán a, a, az átvilágításnak kiderült, hogy összesen vettek egy, vagy két flakon festéket hát a elmúlt Orbitális során. pénz az mennyi. Az orbitális pénz az több millió uh -huh. Ezek mikor a történetek? Hát ez a, ez a mostani pernek a része. Ezt értem, de honnan írunk? A, a, a történet, de ah. hát az, az előző korszak, tehát az a tíz előtti, az a templom működése alatti, illetve regnálása alatti időszakról szól nyilván. És ez a az, az, az ugye akkor tizen, ha jól emlékszem, 13 kerületet működte, tehát, vagy ezt most pontosan, nem tudom, de, hogy ilyen tíz körüli uh, kerületnek a, a parkolási megbízását kapta meg. És vajon ennek a felderítés és ennek az ügynek a megítélése bírósági szakban mit tart ennyi ideig? Uh, hát ezt ismerjük a magyar uh, igazságszolgáltatást, sosem sem működött, valami gyorsan itt meg ráadásul 20. Három vádlottról van szó, meg, de ez csak a vádlottak száme, tehát a tanúk azok még ennek a többszörösét teszik ki, hogy mire ez végig ez gördül a rendszeren, ez valószínűleg, most nem akarok nagyon ott mondani, de 5-10 év között is azt szólnám. Ami a hetedik kerületet illeti, ahol a szerződés az eredetileg kialakított formájában a korábban említett törvénymódosítás miatt, ugye ez a teciked idézete, 2012 óta nem lehetett volna fenntartani, a Battamány Zsolt polgármester csapatának valamiért nem tűnt fel a jogi összeférhetetlenség, és 5 éven keresztül ez, vagy lassan 6 éven keresztül ez fennmaradhatott ennek a a belsejét leírnád? Tehát milyen törvénymódosításról van szó, és valójában mi az, ami nem működhetett volna, mégis működött? Uh, ugye a, a centrum uh, botrányok nyomán elég uh, sokáig erre fókuszáltak a törvényhozásban is, hogy, ez itt, hogy uh, hogyan lehetne ezt a rendszert, hogy működtetni, és akkor, akkor hoztak egy törvénymódosítást, ami kimondta, hogy, hogy a parkolás külsős ilyen cég nem végezheti, csak és kizárólag az önkormányzatok tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő, ö, nem is résztulajdonképpen, nagyon valamelyik, hogy os tulajdonában lévő cég működtetheti a parkolási rendszert. Na és hát a... a, a de most amikor a, a... a legelején beszéltél, akkor ugye arról volt hogy kiadják cégeknek, de akkor ezek szerint úgy adhatják ki cégeknek, hogy azok önkormányzatiak. Nem, mert például ugye a hetedik eredben azt ö, ö, találták ki, hogy ott közben raktak még egy másik egy százszerzalékos önkormányzati céget, de tulajdonképpen arról az a cég, amelyikről itt a mostani az utóbbi időben született sajtócikben szó van, az, az is egy magáncég. De ugye itt már egyel, egyel tovább vagyunk. A hetedik eredben viszont direktben az önkormányzat kötött ezzel a centrum céggel szerződést még 2010 előtt, ha jól emlékszem, hogy a tíz elején. És ami most szűnt meg? Ö, az még nem szűnt meg, tehát hogy ugye most is, még most is ez a pénzt tedi a, a partnási díjakat jelenleg is, csak decemberben jöttek rá arra, hogy, hogy 2012 óta hogy ez elment az alkotmánybírósági, ez az egész történet, de az alkotmánybíróság akkor hozta meg a, a döntését, és az, azóta nem lehetne külsős magáncéggel végeztetni, ők, ők ezt valahogy nem vették észre, holott közben és volt az is. Nem. <gül> nem. Ez most tavaly decemberben a, a 7. kezdet alapolgármesterének a belső vizsgálata során derült ki, hogy van. De arról tudsz, hogy Bajkai István a polgármester valamit tervezi a jövőt tekintve, hogy másképp legyen? Hát igen, az, az felvetődött, hogy kell valamit tenni, de még úgy tudom, hogy semmilyen konkrét döntést nem született, hogy az valami, az mi legyen. ebben a jogállamban, amiben élünk, ez egyébként se a 7. kerületet, se a 7. kerületet felügyelő kormányhivatalt, vagy nem tudom, hova tartozik, nem zavarja? Hát ugye ezt, ezt most tőlük kéne megkérdezni, hogy Egy akkor most mit kéne, kéne lépni ük, de hát ugye a, a maga az a bajkai féle vizsgálat kimondta, hogy ez a, ez a cég törvénytelen, gazdagodott a Hát ő egyelőre nem álltam meg, de még egyelőre megvárom a következő ö, néhány, vagy csak hát legalább a következő önkormányzatívést, aztán majd Kiderült, hogy ez, ezzel kapcsolatban lépnek -e és el. És mit amit... tapasztaltál Ferecszállásban csütörtökön, ha ott voltál a közgyűlő? Én Nem voltam ott, azon, sajnos nem tudtam akkor elmondani. De... de ugye arról volt szó, hogy mi a téma, a téma az meg is volt, és a közbeszerzés rövidesen kiírják, csak még dolgoznak uh -huh. rajta. Vajon az a mód, ahogy egyébként a Fair Park felmondott, abból adódóan, hogy olyan súlyosan ítélték meg az ő tevékenységüket, és egyébként mindenféle insinuáció jelent meg velük kapcsolatban, mondjuk ez egy furad ez ritkán szó ilyen öntudatos lenne egy cég, de ők ilyen öntudatosak, és úgy gondolták, hogy ezt tovább nem folytatják, és ezt elfogadta az önkormányzat, és jelenleg azon folyik a vita, hogy majd milyen pénzen vegyék át tőlük a berendezéseket és a szolgáltatást. Ez ott minek volt a következménye? Erre rájöttél-e? Hát az, az, nyilván érezték, hogy itt komoly ö, sajtónyomás van Rajtuk is, hogyha nem lépnek, akkor előbb-utóbb ez az egész történet így is, úgy is rájuk borul. Hát nekem úgy tűnt, hogy itt előre mennek tülésről volt szó, hogy itt a, a végül bejelentették, hogy a, a sajtó méltatlan támadásai miatt szerződött. E, de arra voltanak. van a -e bizonyíték, hogy egyébként erre az önkormányzat rá akarta őket venni, vagy pedig ű gondolták úgy, hogy ebből kihátrálnak, ki tudja milyen okból, miközben ez nekik jövedelmező volt. Hát szerintem volt, akinek jövedelmező volt, de ezt, ez csak teljesen személyes eltételezés. E, és az egyébként, hogy amikor azok a döntések születnek, hogy kit bíznak meg e, a parkolás lebonyolításával, ott van eleve a, az örtök? Tehát a közbeszerzési eljárások a vagy azt követően a döntéseknél, vagy később bolondulnak meg, mert ez kevésbé valószínű. Hát ugye itt az egésznek a lényege az, hogy a, amikor ezeket a szerződéseket megírták, illetve aláírták, akkor már tudható volt, hogy azokkal, akikkel megkötötték, azoknak van egy egész komoly ö, hátterük, vagy szentően hát, <gül> bűnés rekordjuk, hogy mondja. És mégis Jó, csak közben egy... mégis azok a konkrétumok, amiket az ember vár, azok kisebb számban hangzanak el a vártnál, és ebben beletartozik a karácsony reggel való pénteki beszélgetésem is, ahol ismételten elmondta azt, amit korábban egyébként elmondott, hogy ő maga nem szavazta meg, akár csak szabó Rebeka, a, a azt, a, akivel végül is szerződtek, de végül uh -huh. is nem tudott mit mondani, tehát nem óvta meg ezt a döntést. Függet, hogy azért az előzményekben volt olyan, amikor új eljárás kellett indítani, illetve volt ö, elmarasztalás is talán 1 millió forint értékben, amilyet új pályázatot kellett kiírni. Uh -huh. hát valami... Elég kevesen vannak a pályán, akik vagy, kevés szereplőt engedtek be annak idején a pályára. Hát ugye a hetedik kezedben is arra hivatkoztak, hogy senki más nem tudná ezt ellátni, és ezért bíztak meg annak idén, 2010-ben ez ezt a céget. Jó, de azt el lehet mondani, hogy valójában gancegál, csak minimális különbség van közöttük, vagy ezt nem lehet állítani már, ami a parkolás lebonyolító cégeket illeti? Hát ö, ö, nem tudnék most én általánosítást levonni. <gül> Tehát van közöttük jobb, és van közöttük rosszabb, vagy, vagy épp ellenkezőleg? Hát, remé remélem. Remélem ezt, hogy, hogy így van, de mondom, a, az összes jelenleg működő cégnek a, a hátterét nem ismerem. Ez mennyire olyan terep, ahol az ember, ha nagyon elmélyű kap a kap az ágyába? Hát szerintem pillanatilag nem annyira, de korábban mindenképp egy, egy nagyon érzékeny terület volt. De mondom, itt annyira nem ismerik egymást, a, a, a, a még az érintettek is, hogy például ugye a, a amikor ez a hetedik kerületi vizsgálat elindult, akkor éppen a Ferencvárosra hivatkoztak, hogy ott sokkal több pénzt kap az önkormányzat a parkolásból, mint, mint a hetedik kerületben. Pedig hasonló léptékről van szó. Aztán utána most ott is kiderült, hogy egészen nem egészen tisztán működik, vagy problémás a, a legalábbis problémásnak különsítettől a helyzet. A többi kerület, ami egyébként által nincs említve, azok, mint potenciális hordozók, vagy pedig ott jól működik a dolog? Mondom, azokat én még nem foglalkoztam velük, hogy áll, mélyebben. Itt most, csak, a... itt, most, itt most leginkább, hát tudom, az, azokat is nyilván meg kéne nézni, hogy, de itt most ugye a, a centrummal kapcsolatos történeti háttér miatt voltak ezek így ö, pillanatnyilag nagyon érdekesek. Mint ahogy neked leágazásod van, vagy nincs leágazásod a pártok irányába, függetle attól, hogy ha más nem, én már ezt említettem, de valószínűleg más is említette neked, vagy ilyet kerestél, de nem találta? Ö, vagy ez annyira, annyira eldugott, hogy... hogy hát ez, ez még ez annyira eldugott történet, hogy <gül> része a történetnek, hogy... hogy itt, hogyha valaki inflagranti nem bukik le, akkor nyilván ezt uh, csak legfeljebb feltételezni lehet, de még, még, még cikkben leírni sem, mert az rögtön. Uh, instant büntetést Mert egyébként ugye ez a történet arról szólna, hogy maguk a cégtulajdonosok gazdagodnak, hiszen valakinél ennek a pénzek ki kell kötnie, hogyha igen, e e ha, ha nem a szolgáltatásnak megfelelően gazdagszik egy cég, ami egyébként abból adódik már eleve, hogy olyan összegekkel dolgoznak, ami ezt e nagyjából valószínűsíti. Uh -huh. És akkor ebben még nincs az útburkált jelenek felfestése. Igen. igen. Az biztos, hogy nekik jó, de hogy, hogy ezt valakik hagyják az a, az a, abból le lehet vonni egyfajta következtetést, igen. De előfordulhat egy olyan szituáció, hogy egy három szereplős közbeszerzésnél valójában a hozzáértő azt mondja, hogy mind a háromban benne van a potenciális veszélyforrás legfeljebb más-más mértékben? Vagy ebben Ö, még ennyire nem mélyültél el? A... Ebben még nem mélyültem el, de még ilyen három szereplős tiszta közbeszerzést ebben az, ezekben az ügyekben nem láttam. Mit nevezünk tisztának, amikor végülis valakit nem zárnak ki? Uh. Igen, és csak az tök, ahol e igazából ilyen jó, jó nevű, jó respektű Utolsó kérdés, valójában emberekkel beszélgetsz vagy inkább papírokat tanulmányozgatsz, mert azért nagy különbség van a kettő között különös tekintettel arra, hogy az ember milyen papírokhoz tud hozzáférni, és milyenekhez nem. Hát ebben muszáj a papírokat abszolút pontosan végignézni, mert hogy azért látszik, hogy a maguk az önkormányzatok is ugranak rá, és hogyha itt van bármilyen tévedés, hogy pontatlanság van a cikben, akkor az rögtön perezkedés van maga után. Így aztán uh, tudom a lend, Landolt nálad is a kilencedik kerületnek a helyregeszítési kérelme azt már áttanulmányozta, de a tekintetben, hogy végül is mit segítség nekik elérniük a 444.hu-val, is az mennyire vonatkozó. Igen, igen, igen, igen. Hát ö, ö, itt ugye az, az a ö, mondjuk az én cikkerben kapcsolatban azt jelezték, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy itt ö, kivizsgálják a, a sajtóban megjelent ö, állításokat, Hát, hogy érdemben is foglalkoztak a, a kérdése, de hát ugye, végül a vizsgálatok azok ugye nem negatívan zárultak, és nem találtak eredmény. Milyen ellenőrzés lenne az, ami nem a önkormányzat és ami erre úgy tudna fényderíteni, hogy az ember nem érezni az, hogy elfogultak? Ez csak a bíróság lehet? mert hát már az egy korszak a korábbi időszakot érint. Szóval. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Spirkió Zsefet hallották, kerek hetes percünk marad fél tízig. Én fél tizet ígértem, hogy akkor fogok lelépni ezt a 7 percet önöknek adom. Bármilyen témában. 0614890999 és 06367161. Figyelek, ha van mire. Még szerkeztek hozzá, keresek egy nagyjából 6 perces számot, azt találok. Minél hosszabban hallgatunk, annál rövidebb számot kell betelem. Ne felejtsék, hogy ma este nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában, fél nyolctó, Bakáccsal, Filippovval és Örökkel meg velem, nem utolsó sorban, vagy utolsó sorban, e, valamint, hogy változatlan bárok jelentkezőket a Zugló tv a civilekkel folytatott beszélgetésre. Budapesti legyen az illető, hogyha a Zuglói, akkor még jobb. Szerdán este 7 és 8, ez egy is, műsor, két csaposok címmel, bakácsan is velem a Zugló tv -ben. Ide jelentkezés, dörre.fi, alajanos kukac, gmail.com és rá kell írni a telefonszámot, hogy visszatudjam hogy őket hívni. Mindig van öt és fél percünk. Keress egy 5 perces számod, de még nem tartom. 4 perces már van. Négy és fél. Most, ez tök jó ez 06148909999 és 0636771161 Müller Péter Siami Friends neves magadra civilemezéről. ez a világ ez szól. Ez a kár, Amíg ezt szoladik, hívható vagyok, utáradörö.fiolajanos.gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem utolsó volt, akkor kísérleti marad, és legközelebb holnap találkozunk kedden. már korábban is már jöhetett volna, hogy mennyire rontottuk el azt majd erdőt, de addig is akadt tanulság ebből, könnyű kiesni a világ egyetemről. Oh mother's toll, come to me this ecstatic band beside you. Don't shut one, mind and feel it all so very good. peace flowers freedom happiness peace flowers freedom happiness. Students of the university come together now. Unite tonight in the middle <coughs> of the city, on the student, island wall. How much did we tell you it, but it has been so long for us a learn more sodródott az áramlattal ez egy idegroncs telep indulnak értünk induljunk vissza tiszta lappal a sziget ahol együtt voltunk nagyon bejött a turistáknál, célpont lettünk betelt a sorsunk én nem ezt agartam de te pont erre vágytál hogy mennyire rontottuk el az majd elmúlt, de addig is kapadt tanulságedből könnyű Kiösni a világ egyetemről Hogy mennyire mondtattuk el azt majd eltől De addig is hatalt tanulságokból Könnyű kiösni a világ egyetemről Peace, flowers, freedom, happiness Peace, flowers, freedom, happiness Peace, flowers, happiness, peace, flowers, happiness, peace, flowers, happiness, peace